Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over med mig Ultrafail och mig Maba. Och det är ju faktiskt så här att eftersom vi har missat 3 veckor så har vi gjort det här i ett halvår nu. Woo. 26 veckor har vi gjort det här. Så grymma är vi. Så coola är vi. Det det är helt otroligt. Det med andra ord nu är vi uppe i 23 avsnitt. 23 avsnitt är vi uppe i och Jag vill passa på att tacka alla som har liksom visat så mycket support som de har gjort under den här tiden. Ja, absolut. Alla våra underbara gäster som har hjälpt oss och alla som har hjälpt oss på sidan av och alla våra underbara lyssnare. Ja. Och men det ja ni vet att vi älskar er. Precis. Precis. Ni vet om det. Vi säger det så ofta vi kan och kommer ihåg. <laughs> ja. Men Vidare i avsnittet. Precis. Dagens avsnitt har ju vi ja, ett man. underbart Game Over-avsnitt som alltid. Ja, det är det fullproppat med information kommer det här vara. Ja, och vi kommer ju bland annat gå igenom lite Nintendo grejer eftersom de har gjort något roligt i natten till idag när vi spelar in då. Ja, ja men sen de hade ju sin Nintendo Direct här i natt så att det finns ju jättemycket nyheter därifrån vi ska gå igenom. Ja, ja men. Men vi tänkte börja med att prata lite om Twitch och streaming som vi alltid gör. Nej, precis, det, det gör vi ju aldrig. Det är så här att både jag och Ultrafail följer ju streamers ja, både stora och små. Jaja, men så. Och jag har lärt känna en ny kille. Eh, uh, han är inte jätteny på på Twitch, men han är jätteny för mig. Ja, ja men precis. Han. <laughs> en, en liten mindre twitchare som streamar WoW. World of Warcraft. Ja. Eh, yeah. uh, han är en duktig kille. Och rolig kille. Mm. Och spe, spelar uh, en del solo och uh, raidar väldigt mycket ihop med sin gild och de är väldigt duktiga. Ja. Eh mm. uh, Och jag brukar sitta och dricka mitt morgonkaffe till Hansstreams. Han han brukar vara vaken och streama lite på måndarna och sånt där så vi köter lite skit och har lite kul ihop så där. Shooting the shit liksom. Aj men. Nej men. Karl Fjäll 1. Karl Fjäll 1. Ja. Eh vi vi kommer lägga en länk till hans stream i avsnittet när det släpps. Självklart, självklart. Men jag skulle verkligen rekommendera att man går in och tittar på honom och pratar med honom. Han är jättesocial och tycker det är fantastiskt roligt med en aktiv chatt. Det var lite mm. så vi connecta. Jo, ja, men det är ju det är ju det har ju sånt som jag pratade om tidigare här även när när Hiro och Emily var här. Ja, precis. Då då nämnde de ju också det här med att det är väldigt väldigt viktigt att ha den här connectionen mellan chatten och och och streamaren. Ja, Jimmy. Och jag då till exempel är ju ingen WoW-spelare längre. Jag har ju inte varit en WoW-spelare på flera år. Nej, men du kan ju mycket om WoW. Ja, jag kan en del om det. Ja. Och vetare jag uppskattar fortfarande att titta på andra spelare MMORPG:en och raidar och ju bossar och mm. såna här roligheter då. Och då hittade jag honom och han följer gör stenhårt nu. Ja. Och vi har pratat lite. Vi har bland annat pratat om poddar och sånt där då. Det är kul. Ja, så så på en av streams sen så spelar han upp eh uh, avsnittet där vi gästas av Max. Jaha. Live i sin Twitch. Åh, oh, vad kul. Ja, det var fantastiskt roligt. Ah. Och han bytte även namn på på själva streamen och la in våran länkadress mitt i streamen då och tyckte att fyll de här killarna, de är grymma. Nej, vad häftigt. Ja, och han har även våran logga och länk på sin Twitch information. Det är riktigt coolt faktiskt. Ja, riktigt riktigt grym kille faktiskt. Riktigt coolt. Ja. Så honom får ni inte missa. In och snacka med honom. Riktigt ja. cool kille. Och så måste ni stödja ett projekt också som som vi vill införa. Mm. Och det är ju flintafton. Det är en afton för alla som inte har så mycket hår på huvudet ja. och det det krävs inte så mycket. Vi skulle bara vilja be tomten om att få låna lite av julen ett par dagar. Ja ja, och men det är ju klämma in en liten flintafton där. Ja, men varför inte? Ja. Tomsen Tomten som ändå är så snäll, han måste ju kunna dela med sig lite granna. Ja, jo, han har ju så mycket hår och skägg så ja. att han måste få uppskattas som inte har det. Precis. Eller, jag har ju det nu för tiden, men jag hade inte förr. Nej, precis. <laughs> så nej, men helt seriöst, in och följa honom, riktigt god kille. Ja, nej, jag ska in och följa honom med en gång här nu. Ja, je man. Vi har ju också haft Timtams som gäst här för ett par veckor sen. Ja, je man. Och då så pratade vi ju lite grann om hans eh, väderskår och såna här saker. Och nu är det så att för bara några dagar sen här så slog han ett världsrekord. Ja, han blev etta i världen. Så att han blev först på den här listan, alltså ett untied world record, vilket betyder att du är först med att klara, eller få ett nytt rekord på en bana. Och det här fick han på Cradle och gjorde det på 033 sekunder. Jaje men. Så att det 33 sekunder så tog han sig igenom hela Cradle och lyckades få i den här bossen, bossen då. Bossen ja, ja, precis. Precis vilket var otroligt fort och riktigt imponerande och sen det bästa av allt ja. det var ju hans reaktion på slutet. Ja, det är helt fantastiskt. Han bara han bara slänger ifrån sig kontrollen och liksom lyfter upp handen som att äh, klart det var det är, väl ingenting. Så klart att det är, det är 0.33 liksom. Hallå så där, aj underbart jättestort grattis till Tintoms och grym avslutning. Ja, det hör till och med folk som pratar om avslutningen på Reddit som var ja, liksom en precis. klassisk avslutning. Ja, det är riktigt häftigt, riktigt kaxigt. Ja, ja men så att nu är ju han även om han inte var störst i i i sin kategori så lär han ju vara med i i historieböckerna när de när de går igenom alla sänkningar utav tider och sånt där. Ja precis, fast som han är den första som har dratt den här tiden på Krüder. Precis. Så det är riktigt imponerande och sen så måste ju vi då påpeka eftersom vi vi sitter här i Borås. Ja. Så det är ju inte nog med att uh, en sån här liten by har tagit ett världskord så Nej. utan han drodde på 033 också. Ja, Vårat riktnummer. Ja, precis. Ja, just det. Det tänkte jag inte ens på. Det är ju jättekul. Åh, oh, så bra. Jag var var tvungen att påpeka det liksom. Ja, det är också. mycket bra. Ja, vi går vidare. Det gör vi. Eh, det har ju hänt lite nyheter runt om i världen inom spel så. Ja, jamänsan så är det ju. Någonting som förvånade både mig och Ultrafail? Ja. Det är ju faktiskt att Sony, skaparna av PlayStation. De har ju sitt PlayStation 2. Mm. Den är ju ganska gammal nu, så här ja. var den 17 år eller något. Ja, Jesus, när kan det har kommit ut? Ja, det är längre. Ja, det längre. Det är nog ännu längre sen alltså det här är ja, ju där är ju när vi fortfarande bodde på Tranda eller liksom. Ja, precis. Men det det som har hänt nu då med med PS2 är att nu har de avslutat sin reparationsverkstad. <laughs> 2018. Ja, jämnsann. När PS PS3:an och PS4:an och PS4:an 4,5 PS4,5 ja, PS Pro eh, har kommit ut. Nu Nu för slutar de reparera. Och det är ju inte konstigt för PS2:an är ju alltså den det är ju är en otrolig konsol. Det den, den jag tror att den är klassad som den absolut bästa konsollen. Ja, men och när jag säger nu då då menar vi alltså 31 augusti som slutade de tillverka eller slutade mm. de att reparera och det var även sista inlämningsdatumet ifall man ville ha sin PS2 renoverad. Så att nu kan man inte lämna in den hos Sony för att få den reparerad. Du kan ju det kan ju säkert lämna in den överallt annanstans. Ja ja. Så länge som det finns reservdelar för det måste ju de sluta tillverka nu också antar jag. Ja, precis, precis, men det kommer säkert finnas tredjeparts tillverkare ja, ja, och sånt där. Ja, det här. det lär det ju göra. Sen så är det väl så att patenten lever har gått ut på deras kretskort och allt sånt där också ja, så att de man sen, lär ju kunna reproducera såna saker också. Ja, och sen då, något som är roligt då, det är att eftersom det är en så gammal konsoll mm. så tänker man så här, "A ah, men hur länge sen var det de slutat producera den?" Mm, fem år sen. På riktigt? Ja. Det fem var bara fem år, år sen de slutade producera den. Mm, så de har ju hållt på att producera alltså de slutade producera den 13 år efter releasen. Har de inte slutat producera PS3:an? Det tyckte jag läste om för ett tag sen. Jo, den höll inte lika länge. Nej. <laughs> det är helt otroligt. Det är en sån mäktig konsol. Ja, just det. Men å andra sidan när man gör en snabb googling och kollar titlarna ja. till PS2, alltså jo, förstår herregud. man. Jo, herregud. Ja, varför han är så mäktig. Det det är ju enda som är lite synd med PS2:an jämfört med PS1:an det var att inte inte kom lika många stora RPG-titlar till det. Precis, det håller jag fullständigt med om. Och RPG är ju någonting som vi håller kärt, det är i alla ja. fall de här gamla turn-based RPG:erna som Ja, precis, precis. Final Fantasy 6 Fan vad fantastiskt. Fan vad fantastiskt. Saga Frontier. Ja, oh, Saga Frontier. Breath of Fire. Oj oh, du, jag såg en som hade så här en en hål som han hade. Och det var liksom alla de här häftiga stora PS PS2-titlarna uh -huh. som var liksom Saga Frontier, Saga Frontier P 2, PS6, ja. Eh, uh -huh. Saga Frontier, Saga Frontier 2 eh uh, psykoden 1 och 2 ja. och liksom alla de här och det var ju The uh, Thousand Arms till och med. Oh my god. Ja, eller hur? Så jag satt verkligen och bara reglar över. Old you saw Thousand Arms kommer jag att tänka på Wild Arms. Wild Arms ah, fanns också sicka med. Så jättek fantastiska titlar. Jesus. Ja, i alla fall. Ja. Det var inte det. Vi skulle prata om nu. Men så nu vet ni i alla fall att Sony Japan har slutat att reparera PS2:or. Ja, jämnsan så att nu kan ni inte skicka in era PS2 på 2:or till Sony Japan längre. Ja, precis. Och om vi går vidare på nyheter. Ja. Så det här är ju lite tragiskt men det, det är tragiskt på ett väldigt lustigt, lustigt sätt. sätt ja. ja. Det är nämligen så att den brittiska sidan Divorce Online mm. har ju nu gått ut och rapporterat att att än så länge av de 4 och ett halvt tusen skilsmässor plus då som de har haft att göra med i år mm. än så länge det är ju fortfarande kvar av året. Ja. Eh så så har Fortnite varit orsak till 200 andfallen. Har skilds med sorg i, i England då. Som De sagt, det här är ju lite tragiskt. Ja, men det... det är väldigt lustigt samtidigt. Ja, och om man liksom drar procentslutsatser där då så så menar de på att det är ungefär 5 av fallen som beror på Fortnite. Det är ju lite det är lite pinsamt faktiskt. Jag tycker faktiskt det. Ja. Och enligt en prognos av PC Games N mm. så tyder detta då på att Nej nej när, när året är slut eller så då så ska cirka 4000 skilsmässor i år bero på Fortnite och andra onlinespel. Mm nej. Vad <laughs> <laughs> då är ju frågan liksom Min tanke går ju direkt då att ja men man blir ovän på grund av att man dödar varandra i Fortnite men antagligen så är det ju så att det är folk som spelar Fortnite och glömmer av liksom resten av livet på något ja, sätt. Ja, precis. Jag tror inte det där att å nej du dödade mig nu blir det skilsmässa. Nej, nej. Jag tror mer det där att å shit jag spelar 23 timmar och ne neglectar min familj. Precis. Jag tror det är mer där det handlar. Ja, och det är, och det är ju det är det tragiska kommer in då. Men det ja. låter ju väldigt lustigt när man tänker sig för att ja, det första, låter det för det första du tänker är ju liksom att å ja men nu dödade de andra som du skillstopp. Ja, precis, precis. Fast på andra sidan så är det väldigt mycket folk som gifter sig på grund utav TV-spel också. Ja, så exakt. Så varför har du lyftta upp den goda sidan med det här också? Det är ja. väldigt många som till exempel har hittat varandra genom WoW som ni pratar om här innan. Ja, det är, och det är många som har gift sig online på WoW och i verkligheten samtidigt. Ja, jag menar sen att de har haft sin de har haft sin service liksom sin wedding service online. Ja, precis. För att liksom alla deras vänner för de har jättemycket vänner online och de ja. vill att alla de ska kunna vara med på den här festligheten också. Ja, men då så då träffas man och har ett bröllop online också. Jajamens. Ja, ja men. Nej, det är fantastiskt häftigt. Och självklart så ska ju ni spela ni som vill spela, mm. men tänk på att spel är inte hela världen. Nej. Du måste tänka på ditt vanliga liv och för Guds skull tänk alltid på din familj. Tänk på varandra helt enkelt. Ja, precis. Ja. Det är ju precis så vi gör här också. Vi tänker alltid på varandra. Ja, det är klart vi gör. Det var därför väntan. jag kom med en jättevacker present till dig idag. Åh, oh, herregud! Åh, <laughs> oh, det är så coolt! Det handlar nog en så att jag har köpt varsin kaffemugg till mig ultra fel och är ni intresserade av att se de här underbart häftiga kaffemuggarna så finns de på Instagram. Ja, jag kan ju säga det att för mig det är det här frukten så vart stort så att eh, det får ni att gärna göra. Gå in på Instagram, Instagram och kolla våran eh, Våran la feed där. Ja precis, precis. Det kan mm. finnas med en liten Kirby på den bilden också. Ja, det är. Kirby smyger sig gärna in lite överallt. Det är ju så. Och Kirby är ju lite av våran, har blivit lite av våran maskot här också. Ja, faktiskt. Börjar de inte annat? Ja, framförallt din maskot. Jaje men. Soppas mycket att när du tar bilder utan Kirby så är det folk som frågar efter den. Japp, så bara ingen Kirby med idag. <här> <här> Kommer nästa gång jag lovar. <här> Det är jättekul tycker jag. Åh ja, jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. När vi ändå är inne på lite nyheter och uppdateringar och releaser och sånt där så kommer ju faktiskt en uppdatering till ett spel som vi har pratat väldigt mycket om. Ja, i man. Sea of Thieves får en ny uppdatering. De har fått den uppdateringen innan. Ja, förra uppdateringen var ju jättestor då. Ja, i man, så den här är också jättestor. Ja, i man. Så förra gången så fick vi lite vi fick en extra båt och vi fick lite Ja, vi lite... fick ju mer en mellanbåt mellan den stora och den lilla båten. Precis, en en, en tredje båt. Så att eh, det här har vi lite lite nya saker här i också. Vi får ett nytt område. Ooh. Som heter Devil's Roar. Aj aj aj. Och det heter Devil's Roar för att eh, det är vulkaner och grejer som rårar och skjuter ut massa stenar och ah, så vidare så vidare. Så jädra grymt. Jättekoolt och eh, det är ju inte bara så att vulkanerna som skjuter stenar att stenarna bara är farliga utan det kommer magma och grejer från ner från eller lava vad heter det kanske när det går ja. för marken ja, så det kommer lava ner eh och som rinner ner för sidorna och så vidare och i på de här öarna som de här är på då. Ja. Och inte bara det utan det är så coolt också att du om du är på ön när han får utbrott så flyger det upp i luften. Ah! Ja, och cool. för du försöker landa i vattnet för att och eh, landar på marken så tar du skada. Ja, men. Och det blir också så att när vattnet runt omkring ön får massa lava i sig. Då blir det varmt. Aha. Och du tar skada när du simmar ja, i det. Ja, det är klart, det blir lite mer kokande vatten då. Precis. Så att eh, det är lite häftigt att man får lite mer det här environmental eh, faror när det kommer till det här spelet. Och Ja, ja. Och sedan så finns det ju en annan ny uppdatering i det här också och det är en roddbåt. En roddbåt äntligen. Jag vill se att de med roddbåt sen början. Ja. Och det var därför vi pratar lite om vi pratar innan varje avsnitt så spoilers så pratar vi med varandra lite innan vad det är för saker vi har och jag ville hålla det här hemligt för att jag visste att du inte hade kollat upp det här. Ja, ja, men det är as nice awesome. att äntligen får vi den här roddbåten. Men Men men den är som crates. Okej. Okay. Och sådana saker så att du kan hitta dem på Nya. Du får inte ah, med den från början. Ja, nej, vad cool. Så du får hitta den på Nya och sen så får du täddra den till Dildinbåt så att du liksom drar med den som en som en liten jolle bakom. Ja, ah, det är ju skitgult. Yeah, ja, men det känns ju som att vi får dra ihop eh, Brusta och Lattil och köra en liten crew igen. Det måste vi göra speciellt nu med den här uppteningen för att har du spelat från början så är alla de här uppdragen gratis? Ja, precis, det ingår. Det är det, det, det är ingenting du ska köpa utan du får det här om du har spelet. Ja, ja men så. Det kommer också en ny outpost. Oh, som jag tror vad jag förstod det som så har den här outposten vulkan, en vulkan på sig också. Ja, ja, det är klart att det nya området får nya outpost. Precis. Ja, ja men. Och du får också lite nya voyages på den här outposten. Ah. Ja. Så att du kan få lite nya quest side som är cargo runs då från de här vad heter de merchant gilden. Ja, ja men. Och då kan du även få lite nya saker som du kan samla på dig. Jaha. Du får fragile rum. Oh. Så det och det, det häftiga med den då att får bli det för stora vågor så kan de gå sönder om det inte någon håller i dem. Oh no. Why is the rum gone? Precis. Får man <laughs> <laughs> får man verkligen säga när när rommen uh, går sönder ifår man inte har tur då. Ja, men. Så att man får ta det försiktigt med den här rommen. Ja. Sen så finns det linne. Alltså mm. linnen. Ja, men. Och eh, den förlorar värde om det blir vått. Ja, tyget går sönder, det förstörs. Precis. Ja. Så att eh, ju våtare det blir desto mer värde förlorar det. Coolt, coolt. Och sedan så har du plantor som måste vattnas för oh att hålla Är det var roligt? Ja, det är sånt jag gillar. Det är bra uppdateringar. De bra uppdateringarna. Och det det är väl ungefär det jag har fått reda på förutom också rå att det kommer släppas redan den 19 september så det är bara 5 dagar kvar. Oh, nice. Är 5 dagar från när vi pratar om det här så att det ja, är Ja, precis. 3 dagar från när det avsnittet släpps. Ja, himla nice. Vi får bli bättre på det där och prata som att vi är på sönda. Ja, precis. Det det måste vi faktiskt bli. Jag jag framförallt måste bli det. Ja, vi båda har lite svårt för det. Ja, ja, precis. Det är precis som vi pratade om Nintendo Direct här. Det är ju inte natten till söndan som det hände utan det var natten mellan torsdag och fredag som det här Nintendo Directen hände. Ja, precis, det var därför jag påpekade det Na natten till inspelningsdagen där. Precis, precis. <laughs> Eh och det är det jag har om eh, försäkringsskill i alla fall. Ja. Mm. Jag har ju faktiskt eh, testat något roligt nu. Ja, vad har du testat? Eh Battlefield 5 har ju faktiskt haft sin öppna beta nu. Mm. Så jag var ju tvungen att kasta mig in där med en vän och spela det. Yeah. Ja. Så det var kul. Det var det? Ja. Det det var faktiskt eh, väldigt väldigt bra. Okej, okay, vad kul. Jag blev ju jättebesviken på Battlefield 1 för mm. att de hade så mycket problem, mycket ja. fel och saker som inte jag gillade. Ja. Och de grejerna är fixade i Battlefield 5. Jag märker inte av de grejerna alls. Det, det är ju fantastiskt ja, och det och detta är bara betan. Ja, det är bara betan, ja. Uh -huh. Det det tråkiga med den här betan var ju att vi fick ju som sagt då inte testa något Battle Royale. Nej, men, men det det har ju vi redan informerat om att det kommer inte ens vara med på releasen. Nej, nej. Så det är inte konstigt att vi inte fick testa det. Nej. Och jag samtidigt som jag tycker att det är väldigt kul att många även om de här stora företagen hoppar in på den här the bandwagon och göra battle royale spel så tycker jag ändå att fokuset när man släpper betan så här ska väl ändå vara på på liksom main gamet. Ja, jag tycker det. Jag, jag tycker, tycker det. Eh, de hade ju bara multiplayer som beta test och som har fick inte testa singelkampanjen heller Nähe. vilket jag också förstår för att deras singelkampanjer är riktigt bra riktigt ja. fin story och såna här grejer. Ja men det har det har ju hört. Jag ska bara just i Battlefield. Ja så dansar ju man också fram emot. Mm. Ja men det ser jag också fram emot. Alltså jag ser fram emot att titta på dem. Ja. För jag jag jag är inte så jättemycket FPS-spelare och är väldigt väldigt dålig på det så att jag har inte tålamodet att ta mig igenom en kampanj. Nej. Så det är väldigt mycket roligare för då kan jag titta på folk som antingen när de streamar eller man kollar på på Youtube så att man får liksom uppleva spelet lite grann ändå. Ja, i man. Någonting som imponerade mig, det är ju grafikinställningarna. Mm. För att Battlefield brukar ha en hel del grafikinställningar man kan pilla omkring med. Mm. Eh, massa onödig grafik krävande saker som inte spel behöver egentligen. Nej. Och av egen personlig åsikt så, så blir det till och med snyggare när du tar bort mycket av deras snygga saker. Ja, det kan det kan det faktiskt bli. Ja, som till exempel någonting jag inte har förstått mig på som de har infört och och det är inte i detta spelet utan det jag bättre vill haft en liten stund nu. Mm. Och det är att film grain. Au. Oh. Varför vill du ha grönig jävla lagerskit över hela skärmen? Nej, det låter jättekrassigt. Ja. Så det är ju en av de första grejerna jag tar bort ja, och puff så ökar du 15 FPS. Ja. Det är liksom bara varför? Jo, eh om man har hållt på med såna här saker i eh, jag jag redigerar ju film och sånt och ja. bland. Och då är det så att man vill ibland så vill man lägga på lite film grain för att man kanske har filmat i för hög ISO så att det blir jo, lite grynigt ändå. Men jag, jag förstår jag, men, det i film och så ja, men varför vill du ha det i ett actionspel? Nej, det vill du inte. Nej. Nej jag det är jag vill väldigt inte väldigt det. och det är väldigt väldigt krävande också att ja. generera sånt här för att det är brus som ska täcka upp allt ja, men så att det är inrera varje frame. Ja. Men det är i alla fall jättelett att koppla bort. Mm. Och om om jag jämför då deras senaste spel Battlefield 1 mm. och och Battlefield 5 nu då mm. så Battlefield 1 det tog mig faktiskt en liten stund att förstå vad för inställningar och dylikt jag skulle ändra på till och med när du gick in för att ändra tangentbordsinställningar och sånt där så var mm. det onödigt krångligt och ja. dåligt informerat och sånt. Mm. Allting är så mycket enklare och så lätt att förstå i setupen i inställningarna på Battlefield 5. Det är ju kanon bra. Det ja, det är en sån sak som jag många gånger funderar på för att många gånger så har det liksom så där, ja men här har vi jättemycket grafikinställningar och är man inte jätteinsatt då? Så vet du inte vad det är. Nej precis. Vad är V-sync till exempel? Ja, fortfarande jättedåligt förklara att även detta. Ja, jo jo, men men du du du förstår du <laughs> förstår min tanke liksom ja, bara men vad är det här för något? Så, så vi, det... nu nu då under den här betan så fickla vi testa lite Conquest och Breakthrough och Bomb och lite såna här roligheter. Conquest är ju det normala inom Battlefield. Är det någon slags deathmatchaktigt då eller? Nej, hallå, <här> ja, det är ju skjutspel så det är alltid deathmatch. <här> ja ja jo. <här> men Conquest är alltså det här klassiska som de har haft sen första med flaggor du ja, du hissar och sänker på flaggstolpar för att ta eh områden. det området precis. och när du har mer områden än motståndaren så tickar motståndarens tickets ner. Precis. Ja, och när ja. tickets är noll då har man vunnit en match. Precis. Ja. Men då är, har man ju också under den här tiden som det tickar ner så har du fortfarande chans att plocka tillbaks någon av dina flaggor ja, och rubbar motståndarens täcken ner. Exakt, mm. exakt. Eh uh, och sen har du bomb. Eh mm. uh, det det det är jättekoolt. Då då är det så att det finns massa poänger på banan. Ja. som du vill spränga. Ja. Eh uh, till exempel nu i betan så var det en snöbana. Mm. Och så är det massa såna här gamla artillerier och sånt då. Ja. Eh uh, ena sidan ska försvara dem. Ja. Och andra sidan spånar i flygplan okay. och får hoppa fallskärm när när de känner för det över banan då. Cool. I början på banan finns det två bomber. Ja. De andra då andra oros ska ta bomberna och försöka spränga objektivet som det andra laget ska försvara. Ja, lite som CS fast coolare. Ja, precis. Hur precis? Precis. Och sen Breakthrough är banan blir större och större och större. Du ja. du ena sidan ska försvara en punkt, andra ska trycka, lyckas de trycka, ja, då låses nästa punkt upp. Så mm. fortsätter man sådär tills jag kommer inte ihåg hur många punkter det var. Ja, eller återigen lite som eh, game mode i eh, Overwatch. Du har en som payload som ska framfraktas eller? Nej. Nej. Nej, okay. du har poänger du ska nå. Okej, okay, du, ska du, bara, du ska bara nå du bara nå poängen. Ja men så öppnas ah. nästa punkt. Okej. Okay. Ja, så... ja, men då fattar jag. Ja men. Ja. Så det var också roligt, roligt. Jag är ju störst fan av det normala game modet Conquest. Det du... som alltid Battlefield har haft som första. Jag tycker det låter roligaste också? Ja. Men jag gillar jag gillar ju den typen av avspel också, alltså att man ska hålla den här liksom vad ska man säga King of the Hill. Ja, precis. Grejen, jag tycker jag, jag tycker det är väldigt kul spelstil. Ja. Och på på den här snöbanan som jag pratar om. Ja. Eh yeah. det finns ju massa hus i städer och sånt där. Du kan ju riva husen och klättra i husen och massa uh -huh. så där roliga Ja, just det, det tänkte jag också när du pratade om att man kunde göra grafikeinställningar. Var det inte det här CryEngine? Jo. Nej, all... inte CryEngine, Frostbite. Frostbite, ja, just det. Ja, men. Så där allting bara exploderar och går sönder. Och går sönder. Ja, jo men. <laughs> Helt otroligt som på den här snöbanan så jag och Koda min kompis som vi spelar ihop. Ehm mm. vi båda spelade recon snipers. Ja. Yeah. Eh och la sitt hus väldigt långt bak eh mm. i nästan ena hörnet av kartan. Mm. Och där låg vi och snajpade från vårt sitt fönster. Jaha. O då blev så vansinniga fan halva deras lag sköt efter oss. De sköt ta med tankar och grejer och helt plötsligt så blev hela sidan bråkar ner på huset där vi gömde oss bakom fönsterna. Fans inget att gömma sig bakom längre. <laughs> Nej, då blev de vansinniga på att kasta granater och allt möjligt. För det är ascoolt att du kan rasera huset på det här sättet Jaj, så att du helt plötsligt men, inte har något skydd längre. Precis, och det är inte bara så här rasera en vägg utan du kan ju plia tanken genom ett helt hus och liksom jämna det med marken. Om man skada när det liksom ramlar på Ja, det är klart. Ja. Är ja, ja. Får du får du får, får du betongtak i huvudet, då är du körd. <laughs> ja, jo det känns vettigt. <laughs> ja, i man. Eh, favoritbanan dock var Rotterdam. Rotterdam alltså. Ja, i man. Eh, och där har de en järnväg som går igenom hela staden. Mm. Eh, upphöjd så att all ja, den den går upp i luften med några ja, pelare. Ja, med pelare och sånt där. Ja, ja i man. Genvägen har alla alla de här conquest flaggarna har ju olika bokstäver. Mm. Genvägen är A och ja. sen har du ett ställe som inte är ett bankhus eller så är det ett bankhus. Jag tycker det ser ut som ett bankhus. Eh ja. B. Eh de två ställena var de absoluta favoritställena på på Rotterdam då. Genvägen mm. för att det var så underbart att gå upp där och snipa. Ja, ja. Du du såg väldigt stora delar av kartan. Man kunde fortfarande gömma dig. Okej. Okay. Så det det var ju otroligt att spela Recon där med med min kar 98K bolt action rifle, vet du. Ja. Oh. Ja, jag kör alltid bolt action rifle. Jag vet inte vad det innebär. Eh, skillnaden på <laughs> vad heter det bolt action rifle och inte bolt action rifle? Ja. Ah. Bolt action rifle är de här så du skjuter ett skott och sen måste du, du måste om, liksom om, ja, ja ja och skjuta ett skott till. Den ja, andra okay. kan ju du skjuter brukar ju vara en 7-8 skott i magasinet innan du behöver ladda om. Nej ja, nej det är semi automatiskt liksom. Precis. Ja. Och de de är ju inte lika hårda de skotten. Nej de är ju inte det. Nej. nej. Så jag och sen har jag svårt att sikta men då någon av någon anledning jag har alltid haft det. Ja ja, det kanske är svårare sikte? Nej. Nej, nej det är inte det. Ja, alltså du har ju en Utgångshastigheten på kulorna är ju inte lika snabb som i en bolt action. Nej. Så du har ju en snabbare dropp på kulan än vad du har i en bolt action. En bolt action går ju oftast längre. Ja ja, så att man man måste liksom sikta lite off för att han ska liksom man man får räkna med att han dimplar lite igen. Ja, men och det får ju dig göra på alla vapen i Battlefield. Ja ja, jo jo. Ja, men men jag äh, men skillnaden mellan de här precis, två är. Precis, precis. Och sen någonting som är jättehäftigt i Battlefield nu då, mm. det är att du även levlar skills på dina vapen. Mm. Det det var wow. Så då fanns det olika sektioner du kunde gå då i till exempel kar 98. Ja. Varav ena avslutas med att du till exempel sätter på en bajonett på den. Coolt. Det, det, Så att när någon kommer upp och ska slåss liksom up close så har du ett chans att försvara dig faktiskt. Ja, men och du har ju ett miljevapen ändå men ja. här kan du få en bajonett istället. Det är ju coolt. Och du kan ju även göra rushattack då så ser du någon som står och siktar åt ett annat håll kan du ruscha han med bajonetten ah. i högsta hugg. Det är skitroligt. Nej, låter uh, häftigt alltså. Och det är ju hållet GK då. Ja. Och jag, han är mer mid range close range snarare sniper. Ja, ja. Han är lite snabbare i siktet om jag gör. Ja. <laughs> Medans jag är en long range. Ja. Och så jag gick istället åt hållet med bipod. Okej. Okay. Så jag fick liksom ben till min sniper rifle så ja. jag stadigare sikte då. Ja, helt stadigt. Han ligger ju ner. Jaha, det är klart. Eftersom du har bipod ställning. Ja, så du får liksom inget shake i den alls. Nej, inte överhuvudtaget. Cool. Så länge jag är mot en kant då. Ja ja, jo, men obviously. Ja, och sen också så så fanns det såna här roligheter som liksom kulan får få kan åka längre innan han börjar bullet droppa och såna här saker som mm. du kunde låsa upp i det så där massa roliga finesse så där. Okej. Okay. Så där ja. Nej, de som fascinerade mig, det var faktiskt Recon och uh, support. Alltså, jag blir ju sugen på att spela det här nu. Jag jag är jag jag jag <laughs> som sagt, jag gillar inte Apex men Helot är jättekul. Ja, det är fantastiskt roligt och det det ska ju spelas ihop. Häl ska Självklart. ju du vara en hel squad med polare. Ja, det det hade varit det bästa. Aj man, det men bara som jag och Koda då som har spelat två stycken mm. har skitkul ihop och det räcker att två personer börjar samarbeta mm. och blir duktiga ihop för att ändra ett lag. Det är det, det kan det kan jag tänker mig att det. Är. Så det är helt otroligt spel. Eh det tråkiga är ju att det är EA trippel avspel. Ja, så att det kommer vara svindyrt. Ja, standardversionen utan extra grejer går på 700 spänn. Oh, det är väldigt dyrt. Ja, om det inte var mer ändå till och med. Eh jag vet att deluxeversionen då. Mm. Den går ju på 900 spänn. Aj aj aj. Åh, ja, så det är i och ta sina priser, vet du. Ja, det. Nej, ja. Nej, nej det var vad ska man göra liksom. Nej. Det Men i alla fall mycket mycket bättre än Battlefield 1 och det beror bland annat på att all bullet drop, alla såna här grejer har de tweakat mycket bättre nu. Hon mm. vad de gjorde i ettan. Så det ja, jättekul. Och, och inga loot boxes. Inga loot boxes. Inga loot boxes. <laughs> det, man, man, man måste säga det då. Ja, det är, det är viktigt. Det det är det och det är lite så då att jag kan faktiskt tänka mig att betala de här lite extra pengarna för att de ska ha tagit bort all, alla loot boxes faktiskt. Ja, det problemet är ju att det här är ju inte lite extra pengar det utan det, det är ju samma pris som hade med loot boxes. Det det hade de hade ju tagit exakt samma prisen då ja. så att det visst men <laughs> om man om man bara tänker liksom. Man får tänka man får tänka på det positiva. Ja, men Nej, men så det är väl mitt betyg ändå så länge på Battlefield mm. 5 faktiskt. Det låter det låter ju lovande. Ja, det jag jag jag tror på det här om man har råd att köpa det. Ja, jo, men det, det är en väldigt stor peng. Det är det. Det är en det. väldigt stor peng och det är liksom i alla fall så så speciellt för någon som som är i som spelar ganska mycket indiespel. Så är det så här. Ja, men jag får ju välja antingen så köper jag det eller, eller köper jag indie fyra indiespel liksom. <laughs> Vad ska man välja? Precis. Och eh, om vi går vidare ifrån Battlefield men ja. håller oss på samma genrer. Ja ja men. Så idag när vi spelar in. Ja. Så måndag ordfredan innan på söndagen. Ja. Eh så har ju faktiskt Call of Duty Black Ops 4 sin eh, private closed beta. Ja. Den är ju idag. Den är idag. Så det har jag nyckel till. Så det tänkte ju jag att jag skulle testa. Jag har dock inte läst om om jag får prata om det eller inte än. Nej. Men jag ska kolla vidare på på den informationen och får jag det så lovar jag att jag ska prata om det i nästa avsnitt. Precis och då då går vi in lite mer i detalj på det precis ja. som vi gjorde med Battlefield. Ja men och det roliga då skillnaden på på Black Ops 4 och Battlefield 5 mm. det är att Battlefield 5 har skjutit på sitt Battle Royale och tycker liksom att nej men vi tar inte det vi vi väntar med det mm. medans Call of Duty Black Ops 4 ja. Yep. Och har den här betan just för Battle Royalen. Jasså. Ja, för okay. det här är en kod eh Call of Duty Black Ops 4 Blackout beta. Okay. Blackout är namnet på deras Battle Royale. Aha, så. Ja. Och det är ju den closed private beta. Det är nu då 14 september. Ja, okej. Okay. Och 15 september mm. så är det open beta. Ja, okej. Okay. Så att eh, redan igår då när ja. folk lyssnar på det här. Så med och samtidigt som jag säger där ja. så inser ju jag att eftersom de har en open beta den 15 september så kan jag ju faktiskt prata om det här i nästa avsnitt. Det kan du ju definitivt göra. Men <laughs> då försvinner ju alla såna regler. Ja, jag menar sen. Så ja, nej, ja. vi tar tillbaks det jag sa och säger vet jag snackar om mer om det här i, i nästa avsnitt. Ja, jag menar sen så att är ni intresserade av att veta mer om detta nästa avsnitt så så vet ni att vi kommer bland annat snacka om Call of Duty. Precis. Ja, lite hint inför nästa där. Ja, lite så här teasing. Ja, ja men. Ja. Har du något mer där? Ja. Ja, jag ja, jag har massa ja, spel jag ja, kan nästan. prata om. Fortsätt bara bara. Ja, herregud. Eh uh, Battleground är ju fortfarande det som är störst på spelmarknaden. Ja, och det är otroligt, men det är ju inte så konstigt för att det är många som gillar just den här typen av spel. Det ja. har dragit in väldigt mycket folk som kanske inte skulle spela ett annars också. Ja, jag menar massa nya spelare helt enkelt som mm. börjat spela på grund av Battleground-genren som har poppat upp. Ja, och det är väldigt många som har gått eller så många stora eh, musikgenrer och sånt som har gått ut och tyckt att ja, men jag spelar Battle Royale och såna här saker kanske. Ja, i men precis, precis. Och nu då så håller ett spel på att tillverkas eh som ska bli free to play. Mm. När det är färdigt. Ja, i men. Eh och det går att gå in på deras webbsida och registrera sig för betan. Mm. Nu har vi gjort båda två. Ja i men och detta är alltså Zeus Battlegrounds. Ja. Zeus som den grekiska guden då. Ja. Och de själva klassar det här spelet som ett free-to-play Melee-based Battle Royale-game. Ja. Och det, det, det får ju upp mina ögon lite när jag bara, ah, Melee-based. Precis, det var det samma sak som jag kände när du pratade om det här. För att jag hade inte hört talas om det här förrän i går tror jag när du... Ja, när jag nämnde det för dig. Ja, och då tittade jag ju in det här med en gång och tyckte att det här låter ju jättekul. Ja. Det var ju en av de sakerna som lockade med, med The Darwin Project. Kan ja, vi att det var det? lite annorlunda sätt att stridas på med ytsan och pilbåge. Precis. Precis. Amen. Och då, och då kände jag ju liksom att det här känns som en utveckling utav den idén. Ja, precis. Och det kommer vara ganska likt alla andra ja. battleground spel. Ja, det är klart. du har en stor karta. Eh du har 100 spelare på den här kartan. Mm. Eh det som är intressant bland annat är att det kommer vara eh customizable både male och female karaktärer. Ja så att man kan ändra utseende och sånt på både båda könen. Ja, ja, men så. Mycket bra. Det kommer finnas så här fyra olika lavlar av godlike armors så, så, mm. så att. <laughs> kommer finnas gudakrafter och lite såna här roligheter och mm. leka med. Mm. Legendary vapen och Jajamansan. så imponerande saker. Eh mm. och det kommer vara som de andra Battle, battlegrounds spelen. Du kommer kunna spela solo eller vad heter det duo. Ja en LRI grupp i fyra personers skilda. Ja, då. en en skåd liksom. Ja, precis, ja. precis. Ja. Och du kommer kunna välja mellan first person och third person view. Åh. Ah. Och så också väldigt roligt faktiskt. Ja. ja. Och det det liksom av vad du kan se på trailern till det mm. så du du kan liksom vara på land, du kan simma i vatten, under vatten, rida på häst och ja, oh, rida häst med chariot. Ja. Det är det. För portbortree landar så får man se en kille som styr charioterna hästen och en annan kille som står jämte honom på charioten och skjuter pilbåge. Det ser så coolt ut. Ja. Och sen och... får man även se man får se en liten fight med stav och hammare och sköld och svärd mm. och yxa och Jag blir ju genast dragen till hammaren. Ah, jag... Den såg jättecool ut. Jag tyckte ju det så riktigt häftigt att dual wielda två smycker. Det såg så väldigt coolt ut. <laughs> ja, ja, ja. Och sen finns det st stora vapen inte bara små utan då är ju great swords och såna här grejer också. Nej men. Alltså nej jag tror att det här kan vara riktigt häftigt faktiskt. Ja och återigen som vi alltid säger att det är så att ni lyssnar på de här avsnitten och ni vill spela någonting med oss hör av er det ja, går precis. säkert att lösa. Jo ja vi spelar jättegärna med er. Och jag måste bara innan jag avslutar pra pratade om sus Battleground mm. så måste jag bara jag var ju tvungen att klicka så här about och se vad de själva har skrivit om spelet då. Precis. Det här är vad de har skrivit om spelet. Yeah. Gear up and prepare for the battle in in the fight of your life. Summon by Zeus for the ultimate test of cunning and will. Your challenge is to defeat all other demigods in order to take your rightful place on Olympus. Ah. ah. I ja nej det Somsagt det kommer vara free to play så jag kommer ju lätt testa det det är ju Jajaja. gratis. Var, varför inte? Ja precis, precis. Varför inte? Nej, precis. Det är det bara att köra. <laughs> ja. När vi ändå är inne på Betor. Ja. Ja, eh så MapleStory 2. Ja. Det är ju ett spel jag sitter och väntar på, väntat väldigt länge på. Vem har inte gjort det? Precis, precis. Eh det har ju funnits ute en lite längre tid tag någonting som de kallar för Marsh King Royal. Ja. Och det är alltså MapleStory 2s version av Battle, Battle Royale. Royale. Mm. Som sagt, alla går in i Battle Royale nu. Ja. Och så free finns ute och spela nu. Eh, om man går in på MapleStory och laddar ner deras launcher och ja. installerar det så får du möjligheten att starta Masking Royale. Ja. Gubben du skapar i Masking Royale med det användarnamnet. Ja. Eh, blir låst så att du får med dig den gubben till MapleStory 2. Så ja. på så här sätt kan folk tidigare gå in och låsa sina nicknames. Och det är ju jättebra. Ja, ifall man har nicknames som kanske många använder sig av. Ja, men precis. Och även då att eh uh, man man ma, man kan även ja, uh, spela Battle Royale. Ja. Och när du spelar Battle Royale så kan du vinna saker och sånt där och till din gubbe. De grejerna följer med till MapleStory 2 sen. Det är ju jättehäftigt. Skitcoolt att de knyter ihop det så. På tal om användarnamn uh. och skjäla användarna, har mött inte du någon i Ja, i Battlefield 5 betan där. Ja. Så så vad heter det? Lagkodar märkte till att vad fan vi har en ultra fail i vårat lag i någon annan squad. Och det var inte jag. Nej precis. Och och det värsta var att han var ganska duktig också. Ja, klart att han var. Ja. Så jepp, en ultra fail spelar EA-spel med mm. ditt namn ända namn. Ja, det är säkert han som har stulit mitt användarnamn på Steam också. Det är det säkert liggen. Nederlandsnudel. Jepp. Nej, så det det är väl egentligen det. Ja. Ja. ja. Och så ja, in och lira Maple Story med mig sen när jag kommer. Ja, det det det kommer ju jag göra <laughs> i alla fall. Det jag det är så sant spelet som jag ser fram emot också, men mycket av det är väl förmodligen på grund av nostalgi från Maple Story 1. Ja, där, precis, liksom. precis. Så att frågan är, ja, jag jag hoppas ju på att de håller kvar lite av det här med de här klasserna och att det finns liksom ordentliga healers och såna där saker, men jag jag har ju skapat en karaktär då som en priest. Ja, ja. Så det känns som att det behöver en healer. Precis, man känner det och man vill ju att det ska vara det också. Amen. För jag jag saknar att ha de här liksom. För att alla alla nya spel, de MMO-spel så ska liksom alla ska kunna hela sig själva alla ska kunna göra ditt och rata. Nej. Precis, det ska finnas en healer. Man ska, det ska man ska man bygga priest, en man ska, bard. ska bygga bard. Ja, men precis. Ja, nej. Ja, <coughs> men priest, bard, den healer. Precis, precis. Eller buffare i allmänhet Amen. liksom. Ja, men. Eh det är ju ja, nej. Det är det är som att bort buffar från paladiner det känns jättekonscit. Ja. Ja, i alla fall. Ja. Eh, jag tänkte ju snacka lite om ett annat demo. Ja, igen. Ett eh, demo som heter Megaman 11 demo. <laughs> eh, jag älskar Megaman. Jag har alltid älskat Megaman sedan jag var liten. Jag har eh, varit ett stort fan utav The Blue Bomber sen Gur vet hur länge. Ur mina sidor. Ja, precis. Ennast sen jag började spela. Det var ett av ett av mina absolut första spelminnen är med att spela Mega Man 1 just Bomberman Stage. Jag minns det så omygå. Det ja. var 1977. Ja, nästan så. <laughs> nästan så faktiskt. Men det var som sagt ett av de första absolut första minnen jag kan faktiskt kan komma ihåg. Jag, jag vet att jag spelade innan det. Ja, men en av de här första liksom kristallklara minnena jag har var när jag satt i mitt pojkrum och spelade inte ens i mitt pojkrum min min mamma och pappa Sovrum var det jag satt i ja, ja. och spelade Mega Man 3. Det är ett, ursäkta mig. Och nu har då Mega Man 11 kommit ut. Vi har fått Mega Man 9 och 10 som, som var, ja, de, de kom ut till Wii-et och det var i den här gamla Nest-delen. Det här är inte det. Det här påminner mycket mer om ett Mega Man 7, Mega Man 8 som var till SNES som var lite mer häftigare saker eh och ett av dem har till PSX också till och med så att ah, lite nice. lite lite coolare grafik eh bakgrunderna måste jag nämna när vi snackar om grafiken hur snygga som helst sjukt snygga. Det som är lite sådär dock är att jag tycker att med den här grafiken så kan hitboxarna kännas lite wonky. Okej. Okay. Det kan vara lite svårt att hitta vart liksom du kommer connecta med eh vissa fiender och sånt där, speciellt på den bossen som man får möta som Blockman heter den. Men innan vi kommer in på det så så tänkte jag precis när man startar spelet så har du ett alternativ när du ska starta ett nytt nytt spel du kan ha newcomer casual normal som är olika svårighetsgrader och sedan superhero. Oh. Superhero är tyvärr låst. Nej, nah, du demos. får inte testa det i det. Jag får inte testa det nej, i det mot så nej. jag kan inte säga så mycket om men eh, newcomer casual och normal har jag spelat igenom alla eh, det är bara en bana ja, den här klart, demon så att jag har spelat igenom alla de och newcomer så har du oändligt med continuous. Ah, nice. Så att eh, även om du är jättedålig på såna här minispel, jag. jag tror inte ens att du behöver oändligt med continuous <skratt> men. Ja. Ah, ja. Ah. Men det det det har du då alltså du har ändligt med continuous så att du kan testa samma bana om om om om om, om, om, om, om igen. Du behöver behöver dö då. Ja, men. Sedan så har du casual och då får du börja, jag tror du fick börja med fem extra liv. Och sedan så kör du eh normalt då får du börja med två extra liv. Så att det blir lite om där har du början av svårighetsgraden. Sedan så har du lite olika enemy placements och item placements är lite olika också så att Jaha. till exempel så får du mer liv eh och du får mycket mer items när du dödar fiender på de lättare svårighetsgraderna. Ja. Och den svåraste svårigheten då får du inte det. Nej. Så jag kan ju tänka mig att superhero är ännu värre då att du kanske du kanske får börja med noll extra liv och att du inte får några healing items på vägen och såna där saker så att det måste vara liksom du måste du måste vara grym på spelet. Ja, ja det får ju vi se sen när du har köpt det för jag vet ju att det kommer du göra. Ja, det kommer jag kommer göra <laughs> det definitivt. Så att det det även fast jag faktiskt när jag, första gången när jag testade spelet första gången så var jag inte särskilt imponerad av det. Nej. Tyvärr så var jag inte så här men Eftersom jag tänkte det att jag måste ju spela det ett par fler gånger för jag ska prata om det i podden. Ja, precis. Så växte det på mig. Ah. Ja, jamansen. Det det kanske var ovanan med alltid nya då. Jag tror det. Ja. Och framförallt så kommer det den stora nyheten i det här spelet är ju ett nytt system som kallas för The Double Gear System. Okej. Okay. Och då är det så att du har två stycken eh, power gears i dig mm. eller ja det är dumt att säga power gears för att ett av dem heter power gear men du har 2000 <laughs> gears i dig som gör så att du kan göra lite specialgrejer. Du har speed gear som gör att allting runt omkring dig går i slow motion. Ja blir, det såg jag på trailern. Du blir så snabb så att eh allting ser ut att gå i slow motion runt omkring dig så du kan hoppa upp och skjuta mer specifikt och så ja, lite sådana Jajamän. saker. Ja, det är det kollar grejer och nästan lite bullet freeze. <laughs> ja, men nästan lite nästan lite så fast I mean. det inte det går inte riktigt så långsamt där men ja, det är, det är lite häftigt, det är ett grej. Ja, det är kul. Sedan så har du the power gear som gör ja, gör dig starkare. Den gör alltså att du får en eh du får ett extra skott när du charger så att när du charger upp din blaster som du kan göra så släpper iväg den chargen så kommer en extra precis efter den. Jaha. Så att istället för att skjuta en sån så kommer du få skjuta två stycken du gör dubbel dubbel charge skada vilket är ganska stort. Jo ja. Däremot så blir dina vanliga skott inte lika effektiva för du kan inte marscha dem men Jajamän. det kommer ut lite starkare kulor istället. Ja men. Sedan för så Fördelar. Så fördelar och, och sedan så har du också att uh, dina du, du tar ju robotars krafter hela tiden när du spelar genom det här spelet. Ja, man tar bossarna. Du tar bossarnas bossarnas vapen liksom. Och de blir också charged. Du gör starkare attacker med de här vapnena när du använder den här powergearen. Sedan så kan du även få en superstark charge blast med din med din vanliga blaster, men då överhettar du gearen samtidigt. Ah, så att när du Charger upp och så att du har en charge precis när du får en overheat. Mm. Då har du att du kan skjuta det här jättekraftiga skottet men du blir overheatad och kan inte chargea längre. Ja, ah, okej. Okay. Får du skjuta normalt ett tag då? Får du skjuta normalt ett tag tills den, tills den släpper den här overheaten Ajma. då. Och det är likadant om du använder båda av de här för mycket skottet. Ja. Då kommer de överheta eller en av dem för mycket då så kommer de överheta. Men det det tycker då... jag är ett nice sätt för att få sätta in en spärr på det. Ja, definitivt. Och jag tror också att det är en av eh, grejerna med svårighetsgraden. Jag tror att den eh, Ja, den överheatar på... snabbare och såna här saker. Precis. Antagligen skulle jag tippa på att de har lagt in något sånt också. Ja, jag jag när jag spelar igen och någon testar, jag har märkt ingen stor skillnad på det, men jag tror att det är det, men bara att jag inte liksom riktigt tänkte på det för att det är lite finniker komma in i det hela det här systemet. Ja, men Sedan så är det så också att när du har lite hälsa. Jag kommer inte ihåg vad det, jag tror att det var 25 eller nåt så där. Eller 20 var det nog. Så kan du använda båda gearsen samtidigt. Ah. Och då är det ju liksom du du aktiverar båda och du får alltså slow motion samtidigt som du får starkare skott också. Ah. Problemet är att du kan inte av, avbryta den här Okej, okay. så att du kommer overheata. Ja, ah, det är en sån här last man stämning grej. Precis, det är liksom okej okay, nu håller jag på att dö. Det här med mitt sista hopp, jag gör en liksom Ja, i man. För att det värsta med det här också är sen att när du har när du har overheatat så blir dina, dina skott blir svagare ett tag efter. Ah. Så att du förlorar väldigt mycket på det. Så din blast blir lite lite ja, lite mindre. Man måste se till att använda den strategiskt. Precis. Och ja, du får ju spela en boss på den här i ja. det här demot då så det är en bana och en boss och det är Blockman som han heter. Ja, han är ju en utav 9 eh Robot Masters, en utav 8 Robot Masters, ursäkta ja, mig. Ja okej. Okay. Ja. Eh och de Robot Masters är alltså de här robotarna som du möter då, fienderna. Ja. Mm, och eftersom man, ja vi vet ju inte så mycket om storyn än då, men det verkar ju som att det eh, är Dr. Wile som ligger bakom det här för att du har ett stort W precis när du går in i bossrummet. Ja. Jag såg en sak dock som folk jag jag jag tror att de liksom tyckte att det var lite roligt att skämta om. Men eh jag såg några som var genuin intupperade över det också. Okej. Okay. Och då är det att eh, i vanliga fall på de gamla Mega Man spelen när du hoppar in i ett bossrum ja. så kommer liksom då då gör du en transition och du stannar kvar i luften och flyger in. Ja, just man glider in så och dörr stängs och grejer. Ja. ja. Men det gör han inte i det här utan han har väl sätter dig ner tar ner dig i marken och så springer du in. Nej. Jo. Det är inte var... okej. Okay. Nej, precis. Det är folkuppror över det. Ja, det det förstår jag. Det är ju ändå en sån här lite rolig grej som alltid har varit med. Ja, jag menar sån. Så att ja. det det är en förändring som jag är... Ja, nej, jag tycker fint om. Nej, precis. <laughs> Eh sedan så har du också du får faktiskt två stycken bossvapen och leka lite grann med i det här. Ja, två stycken. Ja, så du får Scramble Thunder så jag antar ju att det finns en en uh, Thunder uh, eller elektricitetsman uh, i det här spelet. Man chansar på det i alla fall. Så du skjuter du då kan du skjuta el på marken eller uppåt i uppåt i taket ja. så så går elektriciteten liksom längs med golvet då. Ja, cool. Sedan så får du en uh, Pile Driver heter den annan som är du har typ en en slagborr ser det ut som på okay. på handen som du liksom flyger Amen. framåt och slår på fiender med. Ja, ah, nice. Det kan du kan ju även göra i luften. Och eh, båda av de här blir ju då ja, som sagt. De blir övercharged eh, när du använder power att liksom så. Eh och det verkar vara i pile driven så i den beskrivningen utav den så verkar det som att den kommer från Impact men Aha. Så där, ja. det är snokigt så där. Ja men, ja men. Sen så har du Rush Coil också. Du har alltså din hundmänniska som du kan studsa på han trampolin. Ja. Den har du med från början och det roliga med den här jämfört med de andra spelen är att den är alltid aktiv. Där du använder helt enkelt för det är väl du är liksom en skjutknapp och en hopp, hoppknapp ja. det är egentligen det du använder i mer gemen. Här har du då också du kan välja fram och tillbaka mellan vapnena med sh shoulder buttons. Ja. Och sen kan du även gå in med de här gearsen då med de andra shoulder buttons ja, okay. och såna. Ja, okej. Och Sen så kan du ta fram rushcoilen genom att trycka på en tredje knapp. Så att du har den alltid liksom med dig. Du behöver inte gå in i menyn och ändra till rushcoilen utan du har den alltid med dig så du kan hoppa liksom lite överallt och det det görs. Det, ja, det låter ju som en väldigt bra förenkling. Det är det och den är också väldigt bra på det sättet att det gör så att du får lite snabbare alternativ att se att ja ah, men här kan jag stutsar upp och göra en liten ta Kän en liten genväg liksom. Känns som någonting som kommer mönstras flitigt i speedruns. Det känns definitivt så. <laughs> Så att ja nej det det det ska bli väldigt kul att se och jag tycker det ska bli väldigt kul att se speedruns på det här också. Ja, men det har ju faktiskt redan kommit ut en kategori på det Speed som är som är speedrun på ja, demo också. Klart, det ja, det är klart, det är klart. Men ska du ge dig in i det ändå? Ja, vi får se. <laughs> jag har ju inte haft så mycket tur med speedruns på just Megaman-spel. Nej, nej, att, det blir cofferruns på dem istället. Det blir cofferruns på dem. Ja, men Sen så har du E-tanks, som vanligt alltså energitankar som gör så att du kan fylla på ditt liv, din hälsa minst. Men du har också dubbel V-tanks som är du kan fylla på ditt vapen. Ja, lite när som helst. Och sen så har du M-tanks, Mystery Tanks, Ooh. som gör att du fyller på alla dina vapen. Okej. Okay. Och är det så att alla dina vapen redan är uppfyllda så att du har fullt på alla dina vapen ja. och använder den här. Då gör då då omvandlar den alla svaga on-screen fiender till extra liv. Woo! Så att coolt. Det, så det finns lite så här bara en ja. strategi även i att använda den här saken som liksom fyller på fyller på dina vapen i vanliga fall då. Det kan vara helt enkelt så att spara alla dina dina vapen framtiden här punkten för då du kommer behöva de extra liven senare. Precis. Ja, ja, nice, man, nice. Det kan vara så. Ja. Ja, och sedan så är det då att eh man kan också få lite extra coola saker som eh, Superguard, ett item som du kan använda och då har du du tar du bara halva skadan för resten av den stagen. Eh och sedan så kan du call Eddie som är den här lilla röda roboten som öppnar huvudet och släpper ut ett random item till dig. Ah, nice, nice. Och då kallar du på honom helt enkelt. Ja. Uh -huh. Sen så har du Call Beat som är och Beat är en eh, fågel som flyger omkring. Dan görs det så att om du ramlar ner i hål, ett ett hål någon gång då kommer han kommer ner och plocka upp dig ur hålet och du överlever även fast du kanske skulle ruttat annars då. Ja. Ah. Det var också en sak som Damn hade ju en sån aktiv när du spelade det lättaste svåraste göran också. Ja okej, okay. ja men det är nice. Och sedan så fanns det frågetecken frågetecken frågetecken. Så någonting som inte får reda uh -huh. på både än. Aha. Uh -huh. Alltid tisa. Och sedan så fanns det en hel en hel sida till med massa parts som också var banta frågetecken som inte heller fick reda på vad det var. Ja, okej. Okay. Mm. Så att ja, men det är det är det det som vi vet om spelet just nu då och jag är faktiskt exalterad nu när jag spelat det mer. Nu när jag uh -huh. har vant mig mer vidare. Uh -huh. Så känner jag att fan det är häftigt att spela. Jag tycker att det är, det finns ett lite problem med det här power det här uh, gear-systemet då. Det är att det blir lite för lätt såvisärt. Ja, det det kanske bara är i början första demot där och man vet ju inte hur det blir längre fram i Nej, spelet. Nej, jag hoppas på att det är så och jag hoppas också på att de kommer ta in det så att man behöver lä behöver använda det. Egentligen så vill jag ju inte det, men samtidigt så vill jag ju jag jag egentligen vill jag ju bara ha ett spel utan de ja för att det är klassiskt mega men jag vill ha det. Men har man lagt in dem så vill jag ju liksom ha en anledning till att det de ska man, vara precis, där. Det är precis precis så, att, så att man får fler såna här tillfällen för jag tyckte att i demot så finns det liksom du kan ta det igenom demot utan de använder dem en enda gång. Ja, eh, jo jo, men sen får man tänka på det. Det är demot nå svåraste svårighetsgraden finns inte ens med Nej. och jag är ett väldigt van megamänspelare i upprätt ja, så får man också tänka så att Amen. att jag tycker att det för, blir för lätt det är egentligen ja det återigen som jag pratade om tidigare det där att svårighetsgrad på spel det är svårt det är svårt att eh... Det är väldigt alltså eget beror ner på dig själv. Precis. Och om man har suttit och spelat 10 stycken megamänsspel innan mm. så så kan ju man förstå varför det kanske är lätt för dig men Precis. frågan är jag har ju inte testat det mot men nej. frågan är hur lätt hade det varit för mig? Precis. Det det är det är väldigt sant ja. och speciellt också när du ska lära dig de här nya systemen då. Precis. För det ska du då lära dig ovanpå de att lära dig jag... liksom det gamla. Att, ja, nej det det är faktiskt väldigt sant så att ja, nej för ja. mig för mig var det blev det, det blev lite för lätt men samtidigt så är det också lite för lätt när man börjar känna igen mönstren. Och det är ju en annan sak som så, som sak som gör det lättare för folk som kommer i nytt och det är att du kan använda den här speed eh geren ja. för att lära dig embossmönster. Ja, precis. Det var ju en annan sån sak som var lite kul med det här det i åt det Blockman efter att du har tagit halva hans liv så förvandlar han sig till en jättestor robot som du måste skjuta på en viss sweet spot och då får han fullt liv igen och sen när du har du tagit ner hela del livet då förvandlas han tillbaka till den gamla roboten med halva livet kvar. Okay. Så du får liksom en tvåfas ja. fighten här eller tre fas egentligen för att sista gången så när han kom tillbaka då så så kastar han block mot dig. Aj ja, men. Och det är det sista du får göra innan du avslutade emot då det är att du faktiskt får testa. Du du får inte fortsätta spela någonting men du får en liten sån här demo screen typ ja. där du får testa och lära dig använda block kasta grejer också, och hans ah, vapen. Ja, men det är ju roligt. Så du får en liten sån här bara ja, du, en liten extra teaser där på slutet. Precis. Ja, Även så när du börjar spelet så får du ju lära dig då då får du alternativet ja men vill du vill du lära dig om eh uh, dubbelgear systemet och dubbelgear tekniken då som är det här att aktivera båda samtidigt. Du får ett lite sånt demorum som du kan gå runt och testa i. Ja, okej. Okay. Ja. Och detta eh uh, för er som inte är intresserade av demot så släpps detta andra oktober. Precis. Precis. Det är 2 oktober, och det det ser ju jag fram emot väldigt mycket. Ja, det förstår jag mycket väl att du gör. Ja. <laughs> så där vill jag ska bli väldigt spännande att se hur resten av spelet blir. Speciellt så är jag väldigt nyfiken på att se wildy-stadierna i det här spelet. Eftersom där är ju de stadierna du i vanliga fall får använda alla dina tools och alla dina saker som du har fått på vägen. Ja, ja, Emma. Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur de gör det. För där det är ju det där jag hoppas på att de kommer göra något speciellt med de här gear-systemen då. Att det kanske blir lättare att göra vissa vissa hopp över vissa hål eller någon sån där genom att du gör tiden långsammare alternativt att du märker att okej okay, jag måste döda den här saken innan jag hoppar så där för blir det lättare att aktivera ditt power gear och såna här saker så att Ja, men lite sånt hoppas jag på att se i framtiden. Ja, men det är coolt, det är coolt. Ja, och sedan så hade vi ju egentligen planerat att prata om lite andra saker. Jag tänkte till exempel prata om The Messenger, men det skjuter vi till nästa veckas avsnitt. Ja, det tycker jag. För att det kommer ju ut en Nintendo Direct här nu. Ja, precis. Som vi faktiskt har suttit och tittat på. Och det var så mycket saker där som vi måste prata om så att vi hinner liksom inte riktigt med det i det här avsnittet. Så vi tar The Messenger tar vi nästa avsnitt. Ja, i men. Och vi pratar World of Code också nästa ja, avsnitt. Så då då blir det det blir... Messenger och Code bland annat. Bland annat obviously. Så att ja. Eh, ja. Nej, det, det, det kan ni se fram emot nästa gång, men nu ska vi hoppa direkt in i Nintendo Direct. Ja, precis. Och vad hände i Nintendo Direct? Ja, det första som hände var ju att vi fick se en teaser för nytt Luigi's Mansion. Ja, och det är inte fel. Nej, det är det absolut inte. Och för de som inte kan vänta på Luigi's Mansion så det nya så kommer ju Luigi's Mansion 1 kommer ut till 3DS. Ja, imann. Med lite nya features och så så den kommer redan den 12 oktober precis precis. Och sen så har vi ju Kirby's Epic Yarn. Ja, Kirby's Epic Yarn så gulligt. Eller det heter något annat, det heter Kirby's Extra Epic Yarn. Ja, Extra Epic Yarn är korrekta titeln här. Jag har till tredje delen. Ja, det är en liten uppdatering där du kunde även jag tyckte det så gud som man kunde även spela med gamla familjära characters som ja, inte precis, finns med i originalet. Ja, precis. De har lite av de klassiska karaktärerna med som lite extra extra grejer i precis. som man kan spela då. Ja, det är ju en som sagt, det är ju här är ju en sak som kom till Wii från början ja. som nu kommer till 3DS:en då. Ja, i men och det är vi har inte exakt datum på det. Vi vet bara att det är under 2019 som Kirby's Extra Epic Yarn kommer. Ja, ja men så. Det är många stavelser i det där. Ja, i men det är det. Extra Epic Yarn. Ja, precis. Och vi har ju även Mario och Luigi's Bowser's Inside Story ja. ihop med Bowser Junior's Journey ja. som också då kommer till 3DS:en. Ja. Precis. Och det är 11e januari ja, 2019 som man kan spela det till 3DS:en då. Ja, och det blir ju som sagt det här är är ju släppt redan tidigare men de släpper det alltså på nytt tillsammans med Bowser Junior's Juniors Journey. Ja, i men så du får båda de i ett. Precis. Och sedan så var det färdig med 3DS nyheterna där och de gick direkt in på Switch efter det sen. Det är ju Switch som är det stora nu så det, ja. det är klart att de gör så. Ja, speciellt eftersom Switchn är ju också handhållen så nu behöver de inte riktigt satsa lika mycket på 3DSen känns det som ibland. Ja, precis, precis. Mm. För att uh, Switchen i sig är också handhållen. Precis, mm. så att de kan uh, satsa mycket kruit på det och det gör de det känns. Ja, men. Och om vi då går över till Switchen så kan ju vi börja med lite online innehåll. Precis. För att eh 18 september. Ja. Så går Nintendo Switch online online. Precis. <laughs> De går igång då. Ja. Jo vi pratade ju lite genom det för två avsnitt här tror jag eller var det några avsnitt så då gick vi in lite granna på det och att vi såg att paymentplanen kommer vara ganska rimlig. Rimlig mot plånboken. Ja, i mån. Eh uh, samtidigt som vi också tog upp lite att vi kommer få lite nässpel och lite såna här saker men ja. det fanns lite nyheter där också. Ja, det en, en av nyheterna är ju bland annat att det inte bara är lite nässpel. Nej. Det är ju väldigt många nässpel som kommer och det ska vara ett uh, ever growing library. Precis, så att det kommer fortsätta växa det här biblioteket. Så, så ska börjar man mata ut mer nässpel. Precis, det började med 30 nässpel. Det ja. kommer ut nu med, på på launch dagen men sen så, så ska det komma allt efter som ja, mer och mer hela ja, tiden. Men. Och kravet är subscription så får du spela alla de här spelen. Ja, eh online då. Online, precis, online. Då har du har ju också tillgång till att faktiskt spela dem när som helst vad som helst. Ja. Tydde det är it. helt underbart. Ja. Och i samma veva då som det här kommer så släpper de uh, nya kontroller. Ja. Till uh, till uh, switchen då som är nästkontroller. Ja, två du... stycke nästkontroller i samma paket. Jag är mänsande så du sätter de för att synka dem. De är trådlösa. Så sätter de dem på sidan precis som du gör med dina vanliga Joy-Cons. Ja. Ja, Och sen tar du ut dem sen så har du de att uh, bara kunna spela liksom Amen. som som uh, de klassiska spelen. Precis så du kan spela de klassiska NES-spelen med en klassisk NES-kontroll. Precis. Underbart. Och det gör ju mig lite det är spännande för sig här för att Advance Awakening kommer till Switch snart. Ah, kommer det funka med de kontrollerna? Det vore ju jätte Du behöver ingen L och R på? Nej, det du... var. Nej nej, Alvas uppgift var att du ska, ska kunna spela det med. Du sticker så två två knappar bara. Ja, du ska kunna du ska, du ska kunna spela det med nästkontroll. Det är ju det jag gör när jag spelar. Då då håller vi verkligen tummarna att det kommer funka med de här kontrollerna. Ja, det hoppas vi på. Ja, det kommer bli riktigt grymt. Och det var inte bara det heller utan du får ju även lite andra saker med i i paketpriset så att säga. Du får ju tillgång till den här äh, röstappen i telefonen. Ja precis precis det kommer en app i telefonen ihop med en inte ändå switch online där via detta du kan så, så kommer du kunna köra voice så prata med andra spelare och sånt här. Du kommer även som till exempel om ni sitter hemma i soffan flera kompisar mm. så kan alla kompisarna logga in och prata. Precis. Så det är, ja, det är imponerande. Sedan så kunde du faktiskt även spela de här nässspelen online. Online. Så att eh om du och jag sitter var sitt i varsin soffa hemma så kan vi fortfarande connecta online och spela Bubble Bubble exempelvis. Ja, och det är ju otroligt imponerande att gamla nässspel kan kan spelas multiplayer online. Det det, det jag tycker det är häftigt. Ja, det är, för för mig med det är liksom wow. Ja, nej, så det det det ska bli riktigt spännande att se hela den här grejen. Ja, men sen så kommer det också komma extra features som de inte revilerar riktigt än och du kommer få liksom, liksom lite extra bonusar för att du subscribe subscribeade också. Och lite hemlissar som ja, fotballen inte har visat, ja. Vad är det för något då? Eller vet jag inte. Nej, det är, är hemlissar. Nej, nej, du bara sitter här och Tisare. Ja, men det gjorde ju de <laughs> mot mig så jag måste ju föra det vidare. Ja, ja. ja. Ni är ändå inne på online innehåll då. Ja. Så för er som alltid älskar Splatoon. Ja. Så kommer Splatoon 2 version 4 ut nu. Jag menar en ny säsongen så att säga. Jajamän. Jag menar jag Jag har inte spelat Splatoon 2 så jag vet inte så mycket om det, men jag tänkte ändå det är ett väldigt populärt spel, så kanske det börjar nämnas att uh, version 4 är på väg ut nu i den nya ja. säsongen. Ja, jag har inte heller spelat det så mycket. Jag har ju testat det dock, för jag fick testa det på uh, när vi var på, var på Bergsala. Oh. Och uh, Switchen skulle launchas. Jag är okay. ju det prelaunch partyt som de hade på Bergshallad då var jag där och då fick jag testa lite Splatoon 2. Ja, jag har ju dock spelat ettan och mm. det det tyckte jag ju var fantastiskt. Det är jättekul här. Ja, väldigt kul. Ja, och min dotter har spelat väldigt mycket mot varandra. Ja, verkligen tänker jag mig. Det kan jag verkligen tänka mig. Ja, och ja, men ändå återigen när vi fortfarande är inne på sånt här eh online innehåll då. Så kommer ju version 2 ut av eh, Super Mario Aces ut också. Ja precis, Super Mario Aces även known as Mario Tennis. Ja precis. <laughs> få sig en uh, rejäl uppdatering med bland annat 49 upplösbara karaktärer. Jajamän. Yeah, yeah, Vi kommer få Burdo. Ja. Yeah. Jajamän. Yeah, eh uh, Koopa Paratroopa. Ja som flyger. Ja, alltså kuppa trupa med rött skal. Ja, och flyger. Ja. <laughs> och så Shai Guy. Ja. Aha, aha, Shai Guy ska alltid vara med. Shai Guy måste vara med. Och Pitpirana. Ja. Och Pitpirana är ju Piraja blomma bossen. Ja. Är ju det. Och det roliga med den det är ju att han har ju sina löv och såna här saker så han använder inget rakett. Nej, han använder Ut... löven istället. Ja, ju mer han använder sina mm. händer om man ska kalla det. Ja, precis. <laughs> det är lite häftigt. Ja. Och sen så är det så också att det kommer finnas co-op challenges man kan göra med varandra precis. upp till fyra personer. Ja, men och det kommer vara online limited uppdrag. Ja, precis. De är här i en limited edition eller limited time. Jajamän. Och och när du gör de här så kommer du även kunna låsa upp lite alternativa kläder och sånt alltså ja, skins och sånt typ. Ja, precis, du kan karakterer. få lite hattar och rolig lite cosmetics mm. och även andra färger. Precis. Som till exempel Yoshi finns ju betydligt mer färgen grön. Precis. Så nu kommer du kunna låsa upp andra Yoshi färger. Ja, och det tycker jag låter som en jättekul grej speciellt när ja. man får göra det tillsammans också. Ja, absolut, absolut. Så att ja, det är väl version 2 utav Aces kommer ut. Precis, precis. Och det kommer ut faktiskt ganska snart också, det är den 19 september, dagen efter onlinetjänsten lanseras. Ja, men. Så det är ju ett jättebra tillfälle då att testa deras onlinetjänst genom att spela Aces. Mm, jag har inte sett någonstans ifall det finns en sån här testa en vecka gratis eller nåt så där, men Ingen aning, men grejen är att alla andra företag gör sånt så. Ja, så att så man hoppas ju att Nintendo också gör det. Ja, om inte men om inte annat så kan du ju prova på en månad för 20 spänn. Ja, det så precis. Så det är inte det, hela världen. Nej, det är inte hela världen såsätt. Så ja, nej. Och sen kommer ju Capcom och levererar klassiker så det så det ryker om det. Ja, sju stycken klassiska bitmapspel. <laughs> ja, det är ju helt otroligt och jag kan inte ens minnas senast jag spelade bitmapspel. <laughs> nej, verkligen. Och ett av dem är ett sånt spel som vi spelade lite grann tillsammans en gång ja, i tiden som är um, eh vad heter det King, King of, of Dragons. Dragon. Ja precis. S ja. Dragons var det S på slutet det är. Ja. Dragons. Äh, då, frågan är om det är det eller om det är King of Dragon. Jag kommer inte ihåg. Jag, jag tror det är Dragons för det var det, det var vad jag skrev ner. Okej. Okay. Ja. <laughs> då, då är det nog det då. Ja, Aj man. Har du alla där nere skrivna eller? Aj man. Vilka är det då? Det är ja, uh, oh, King of Dragons. Ja. Final Fight. Mm -hmm. Captain Commando. Mm. -hmm. Knights of the Round, mm. Warriors of Fate. Mm. Och nu då kommer ju två stycken titlar som är lite extra speciella. Ja. Armored Warriors och Battle Circuit. Ja, två spel som är första gången konsol release. Ja, de har bara funnits på arkad tidigare. Jajamän, så det ska ju också bli väldigt häftigt. Och de kallar det här för Capcom Beat 'em up Bundle så att du får alla sju spelen. Ja. Så det, är, ja, imponerande. Ja, det är häftigt. Capcom fortsätter att rulla ut sina häftiga saker här. Det är Mega Man 11 och, eh, Monster, Hunt. och Monster, Monster Hunter, Hunter och Monster Hunter liksom. Och, aj, otroligt. Ja, 2018 är nog Capcoms år här känns det som. Ja, det är, ja, det, är, det, det det lutar åt det, lutar åt det. Eller om man kan ju lugnt kalla det för Capcoms år med tanke på att Monster Hunter slog ju alla siffror. Precis. Så, så det, är, det, det är redan, är redan där, deras år. Redan där liksom så. Japp. <laughs> yep. Sen så har vi ju Eh nästa nyhet som vi går in på där då är ju någonting som jag håller på att dö av när det när man de ansade det och det var ju att Katamari kommer. Ja. Det är ju ett av mina absoluta favoritspel. Du spelar prinsen utav universum där kungen av universum har varit lite latig och har råkat förstöra hela universum igen <laughs> som han alltid igen. gör. Jag är med om den. Jag är med om den så att prinsens uppdrag är då att rulla ihop uh, olika saker för att uh, alltså, ja, du börjar ju smått oftast i liksom i ett litet rum och sen så blir det växlar det större och större och större tills du så börjar du liksom plocka upp delar utav uh, kontinenter. Ja, precis. Man börjar med som... en liten boll som man knuffar på helt enkelt. Mm. Odan bollen samlar då helt på helt enkelt på sig saker. Allt. Ja. Jag tänkte säga allt som inte sitter fast, men sen kom jag på att det som sitter fast fastnar också. Ja, till slut när det blir tillräckligt <laughs> stort så fastnar även det som sitter fast så att ja, det är det. Nej, så fantastiskt humoristiskt roligt softspel. Ja, och Katamari Reroll verkar det som att det ska heta så att eh ja, det ska bli väldigt väldigt spännande att se för att jag har saknat Katamari-spelen. Ja, i man. Och det det kommer vi kunna få se någon gång under vintern här i 2018. Mm, precis. Det är något exaktare datum har vi faktiskt inte fått. Nej, så att men det är ju i alla fall 2018 så att Precis, precis, det, det, det är i år. år. Det är i år, det är i år. Det bör vara snart. Ja ja, det är ju inte så många månader kvar av av året så. Nej, precis. Sen ja. har ju vi även uh, New Super Mario Bros. U Deluxe. Ja, precis. Kommer ju också. Ja, den 11 januari kommer det. Yaji Man och vad var det två nya karaktärer? ta det och ja, sen så kunde du ta det typ utvecklas amen. och bli pechet. Du ja precis, du har lite specialgrejer. Du kan göra med gubbarna här så uh -huh. så du kan bli pechet i det här och på så sätt då sväva ja. med hennes klänningsskjol. Precis. Ja, i man. Och även hon har även specialan att när du ramlar ner mm. och ska dö ja. så studsar hon upp en gång igen. Precis. Så det är ja lite så här små häftiga saker, men vem var det mer än Tordet? Det var någonting mer. Det var en till karaktär. Ja, men vad var det? Jag kommer inte. Jo, den här blåa eller lila saken från Luigi. Ja, just det. Luigi U. Just det. Ja, i man, den är med. Ja. Som en spelbar karaktär. Precis. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag inte jag heller. Så att ja men men den den den kommer med i alla fall. Ja. Eh, och det här och... får vi se 11 januari. Precis. Och prata om Luigi U. Ja, i man. Är super Luigi U eller vad heter det? Eh så så är ju faktiskt det med i det här paketet också. Ja, det på både det. både Super Mario Wii U eller Super Mario U och Luigi U är med i det här paketet så att i Precis. det här lyxpaketet då så att. Det ser vi fram emot. Det kommer bli spännande. De här nästkontrollerna också förresten. Jag antecknade att de kommer att kosta 59.90 eh dollar. Dollar, ja. Ja men. <laughs> det är bra att lägga till det på slut. Ja, ja precis. Ja, precis. Det det är dollar vi snackar om här. Så att det är ja, dryga 600 spänn. Ja. När vi är ändå är inne på Super Mario, jag tycker jag vi drar en annan fantastisk titel som jag sitter och suckar efter. Ja, samma här. Och det är ju då Super Mario Party ja. som kommer 5 oktober. Ja, det är det, det är snart. Ja, det är deras fantastiskt underbara brädspel. Ja. Det aja jag kan inteas förklara hur otroligt roligt det är här. Nej, och det känns ju som att de har tagit ett steg tillbaka från de senaste sakerna som har där man har det liksom delat en bil och gått runt och gjort saker där man alla är på samma position. Ja, de har ju fått lite klagomål de senaste partyspelen som har kommit ut. Mm, det verkar som att de har tagit ett steg tillbaka och liksom tyckt att ja ah, men vad är det folk gillar med Mario Party och sen så har de bara kört på det. Satsat på det, på det ja. ja. Och det det gillar jag. Jag uppskattar det jättemycket. Mm. För eh, som sagt, det, det är väldigt många av Mario Partyerna som de har gjort lite fel i. Ja, men det eh, å andra sidan, man måste testa sig fram ibland för att, för att hitta se, rätt sätt. För att se var man gjorde fel. Liksom. Jajamän, ja, men så så nu nu hoppas vi på Super Mario Party den här gången till Switch. Ja. Och vad jag har sett än så länge av allting jag har tittat på ja. så verkar det helt fantastiskt och otroligt. Ja. Det kommer vara alltså vi snackar 80 minigames bland annat. Det är helt otroligt. Och det här som du du är lite fan machinerade över det, där du kan ta två stycken switch. Ja, liksom länka ihop dem och ja, göra Ja, ligga så att du ser displayen uppåt och så och så har du massa olika sorters spel som går ut på att du måste flytta omkring dem. Ja. Ungefär som lite pussel ja. så att säga så att saker och ting passar ihop. Ja, men riktigt häftigt. Det kommer bli kommer bli riktigt coolt och och det kommer också finnas online mini game marathon. Ja just det. Så du kan spela liksom ett maraton utav mini games online och sedan hamna på liksom internationella leaderboards för såna ja, som är. Ja men då skulle väl vara upp till åtta spelare va? Jag tror det. Fy, fyra hemma i en soffa och fyra i en annan soffa. Jag tror det, var något sånt. Ja. det är var någonstans. Ja, nej så fantastiskt otroligt. Ja, och detta går ju som sagt 5:e oktober. Ja, det är bara runt hörnet. Det är ju det. Sen så kommer det ett nytt spel som går under arbetsnamnet Town. Ja just Gamefreak Inc mm. gör ett ett, ett mysigt RPG-spel ja. som som sagt är under utveckling och namnet är inte spikat heller utan de pekar att Town är utvecklingsnamnet Precis. så att det kan ändras Otroligt gulligt. Men vi märkte också där, eller du märkte rätt att det är sagt att det är fruktansvärt lik själva grafiken. Grafiken känns identisk med med det senaste salda. Ja men san. så så gillar man väl alltså. Ja men gillar man modellerna och bakgrund och såna här grejer i salda så kommer man uppskatta detta. Ja ja men. Och detta känns lite som lite ett litet mer klassiskt RPG-spel. Ja, det känns inte riktigt för att Game Freak är de som har utvecklat Pokémon annars. Ja men. Och det känns inte som ett Pokémon-spel utan det känns mer som ett liksom precis som du säger ett mer klassiskt turn-based tactiskt RPG. Eh, RPG. Ja men. Mm. Så ja, det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot. Ja, det var det var en trevlig överraskning att få. Ja. Sen så har vi City Skylines ett spel som du har spelat en hel del kommit switch. Ja, jajamän, byggaspel. Ja. Det är alltid roligt med med vad heter det, stadssimulatorer. Ja. Och då ingick ju också alla delsenar. Ja, precis, precis. Eller alla, båda delsenarna som har kommit. Ja, jajamän. Och de det spelet är det redan släppt? Nu nu ja. vi sände det här så ja, är det ju redan jajamän. släppt. Så det går att köpa och spela? Ja, Jajamänsan. Eh, uh, vi har ju vå våran vän Pettersson på Betebloggen. Ja. Uh, han får utspel. Han får ett spel äntligen. Ja, men Yoshi's uh, Creative, något sant? So var det sant? Yoshi's Created World. Created var det, ja, precis. Ja, men ja. som som kommer i våren 2019. Ja. Det det tror jag också kommer vara ett fantastiskt roligt spel för jag tittade på trailern mm. och eh uh, Jag fick samma mysiga känsla som jag fick uh, i, i första gången jag jag såg uh, Yoshi's Island. Mm. Ja men precis. Den myskänslan fick jag. Jag det, det ser riktigt riktigt mysigt och gulligt ut. Ja i men. Och jag tror att så, så länge som du inte är liksom en här macho löjligt macho man som tycker att jag kan inte göra någonting som är gulligt då. <laughs> om, om du är om du är om du är sån så kanske det inte riktigt är det här ett spel för dig jag men Jag skulle väl säga för... om du är sån är Nintendo en konsol för dig. Nej, det precis precis. <laughs> Det här det här jag ser otroligt mycket fram emot det här speciellt eftersom det är så gulligt och sött och snyggt och ja jubel. och, och, och sen så börjar det så också att du kan ju skjuta olika delar utav den här Creative Worlden för att kollapsa byggnader för att helt plötsligt göra broar och sån där ja, utav Ja och ut. så och ja en massa fantastiska saker fast sen så kan du spela hela banan baklänges, baklänges också ja. men jag flippar den så att du ser allting liksom från ja, andra hållet Ja precis och det det är ju så multifelsad det är inte bara baklänges utan du ser allting från baksidan mm. Så det är ja skithäftigt. Ja, det det ser vi fram emot. Och Amen. vi vet ju att Linus också ser fram emot det här. Ja, precis. Och eh när vi ändå är inne på vänner. Ja. Så hade ju vi skifftrafik. Ja, precis. Han är ju inne och spelar ett spel fantastiskt mycket. Han även streamar det nu. Eh mm. och det är ju Warframe. Ja. Och Även Warframe görs in i Switchvärden nu. Ja, det är många som hoppar in i Switchvärden. Jag sa det när vi pratade om det någon annan gång att eftersom de har öppnat upp för tredjepartsutvecklare på ett helt annat sätt och gjort det väldigt väldigt lätt att arbeta med deras devkit, så har det öppnat upp så mycket så att nej nej det, ja, det, är, det är helt häftigt. otroligt. Häftigt. Så Warframe kommer ju också då och det är 20 november som vi får se Warframe på switchen. Jajamän. Så det är så mycket otroligt häftiga nyheter de hade med. Mm, ja, det var det och det är ju här är vi ju annäns vi pratar om det här då förut att att vi vi hinner inte med det vi hade tänkt att ha med för att det var så var så mycket häftiga saker som kommer i kommer ja, i den här uppdateringen. Jo, precis precis. Och så. vad har vi Demon and uh, Mac Demon X Macina? Ja, jag är ingen mycket uh, är fantastiskt. Nej, är det inte. Nej. Men jag blir lockad när jag tittar på trailern till Demon X-mackarna mm. för det det verkar skithäftigt, speciellt i slutet på trailern mm. så visar de ett äh, multiplayer game mode där du går ihop fyra spelare och slåss mot jättebossar. Ja. Det verkar ju as coolt. Nej, det var ju det. Det var samma sak som jag reagerar på. Jag kände att jag bara, det kändes bara, ja men mechspel är det inte så häftigt. Men jag tänkte så att jag tittar på det då självklart. Och sen så bara mer och mer blev vi intresserade sen när det kom till det här multiplayer där man fyra stycken mot st enormt stora bossar och bara åh det här är så coolt. Jo oh ja, jo oh ja. <laughs> sen så får vi också lite faktiskt tabletop spel till switchen. Ja, precis. Det är lite kul just eftersom du också kan det, det är ju bara att köra allting i hotseat för att du spelar ju bara det en runda ändå på gång så att det det, det känns väldigt naturligt att de ska komma till det. Här. Eh så att det är Asmode eller Asmode det är. Ja. A S M O D E E. Så att jag tänker säga Asmode men eh är Asmode. Men det, det det uttalas säkert på något annat sätt. Ja, han pagligen. Asmode. Asmode. Eh <laughs> men det kommer komma massa olika spel till det här men det vi ser nu vid release kommer vara Carcassonne som är ett väldigt klassiskt spel. Eh Lord of the Rings The Living Card Game som också är ett spel som som är liksom ja ganska klassiskt. Jajamän. Eh och Pandemic som också är ett hyfsat klassiskt spel. Vad tror du är bra titlar att starta med? Jag tror det också, speciellt också eftersom vi ganska snart får två titlar till och ett av dem är ju då det mest sålda brädspelet i, i världshistorien som är eh, som är Settlers of Catan. Ja, Jiman. Och det det tror jag är väldigt det, det skulle egentligen kommit med från början tror jag. Men eh, det kommer ju ganska snart. Ja, precis. Sen så var det något mer som jag inte kommer i hug nu. Ja, jag har inte koll på dem så himla mycket faktiskt. D däremot har jag koll på att de även pratar om att fler brädspel ska komma. Ja ja, det kommer komma så, ännu man. fler så det här är ju en en en app, lite som tabletop simulator kan man säga. Ja. Där det kommer komma fler och fler hela tiden. Åh sjukt. Ja ja men. Vi har ju våran älskade Starfox. Det har vi. Det har Starlink vi. kommer, Battle for Atlas. Ja kommer så vi kan flyga med en gamla Cron eh, 16e oktober. Ja, kan vi göra ja, oss alltså. in i den världen igen. Det ja, alltså jag det var ju precis som vi pratade om på E3. Ja. Då är det väl som satt eller bara tittade på det här känns Starfox alltså. Ja, det här känns de, alltså det är ju Starfox. Ja, och nu är det ju där det, ja, det, det var det, det var det vi fick reda på där också. Var det, det var det vi vi tittade bara liksom ja ah, men själva här Starling Star. Han inte talar som väldigt likt Starfox. <laughs> <laughs> så ska vi se att det var. Ja ja, det nej ja, jag ser fram emot det. Det ja. det vill jag faktiskt ha till switchen. Mm, jag jag tror att jag kommer att skaffa det också faktiskt. Nej ja, men sen så kommer vi få Civ 6 till switchen också? Den Precis. 6 i november då vill vi sligen i nyhet. Det visste vi redan innan. Jajamän. Men det det Är ändå kul att ha med. Ja. En liten påminnelse. Ja, vi får också FIFA 2019 och en NBA 2019. Ja, i man. Och de är ju och... den ute nu. Precis. Och sen var väl det något speciellt NBA också? Ja, precis. Eh uh, vad heter det? Jag kommer inte ihåg men det är lite gulligare än ja som inte är lika strikta regler och mer ett soffspel. Ja men precis. Jag minns någon påminner om ett spel som vi spelade en hel del när vi var små. Ja, jag tror det hette NBA Jam eller någonting till ja, precis, till tills Ness och det ja. påminner väldigt mycket om det så att man Ja, det här är grymt grymt och för alla dansare där ute. Ja ja men Så hoy we ju just dance 2019, 2019. kommer 22 oktober 2018. Ja, men man måste man måste vara lite för kant vet. Ja, precis. Jag måste bara påpeka än en gång sicken fantastisk show det var på Ytre med Alstäns. Oh. Yes, ja, oh, herregud. Åh, oh. det där den kommer sitta i minnet länge. Ja, oh, men det var ju det så mycket av de saker jag tycker känns eh, som att ja oh, men så här lite efterhand som man glömt av den lite grann, men just dans och de här mellanakterna på Sonis eh, när de kom in och någon spela spela liksom en ton på ett piano och så <laughs> ja. var det färdigt. Och likaså trials kommer jag ihåg också när han ja. kom in och äh, re med podiumet och allting. <laughs> det är galna finns galna finnen kommer ja, in där. Amen, och... Ja, är man, är man. Och just det. Nu kommer jag då namnet på det bolaget, vad taskiga jag är det. De som mm. var så elaka mot publiken. Eh uh, ja precis. Nu uh, det Volver. De Volver ju. Ja, ja. Precis, det är ju sålde Volver. <laughs> Underbara show hela showen var helt lysande. Ja, ett stort långfinger tror jag som hade klagat på året innan. <laughs> <laughs> jopp, jopp. Men, tillbaks till Nintendo. Ja, ja, precis. Vi <laughs> vi har ju mer att gå igenom här. Vi har ju det, vi har ju det. <laughs> ja. Eh, och den en av de absolut största sakerna som de jag tror att de tog upp var ju Final Fantasy Chronicles. Jag tänkte precis säga det att det var en av de största sakerna för mig personligen. Mm. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Ja. Och det är lite lustigt att de kommer med det här nu för att vi vi du, du var ju du, du var ju hemma hos en kompis och skulle spela det här alltså det klassiska med linkkablar och allting. Ja, jag menar inte gamla GB Gameboy och grejer. Ja, jag menar sen. Och det har varit lite problem så vi spelade ju inte det. Nej. Men vi spelade Four Swords istället. Zelda Four Swords. Ja, precis. Vilket spelas på samma sätt och också är otroligt häftigt. Ja. Ehm uh, i alla fall så Final Fantasy Crystal Chronicles kom till uh, GameCube. GameCube mm. och du var tvungen att ha en speciell Link-kontakt och så kunde du spela fyra spelare om man hade en Game Boy Advance SP ja. som man kopplade in också då. Ja. Så man använde de som handkontroller, vilket, ah wow. Det ska bli otroligt roligt att se hur de löser alla såna här saker till switchen. Mm. För att jag vill kunna spela fullt party i soffan. Ja med en switch. Mm. Men jag vill fortfarande ha alla häftiga grejer som var i GameCuben. Ja. Så ja, det nej, det ska bli jätte Jag ser fram emot det och jag kan redan säga nu att jag kommer köpa det. Ja, samma här. Jag tyckte bara att det kändes så konstigt att det här inte kommer ut till Wii U. Men oh. min första det var min första tanke för det att Wii U hade ju liksom den här perfekta liksom displayen och allting. Amen. Så att det hade ju kunnat uh, köra det men då har samtidigt du... så tycker jag ju att det är bra att inte gjorde det. Ja ja. För att hela Wii U är ju en flopp. Jo, jo jo självklart. <laughs> men men det var bara en sån tanke så först när de annonserade det här till switchen så Amen. var det bara en sån tanke som kom upp i mitt huvud bara, men varför gjorde de inte det? Ja. ja, precis, precis. Men jag tror ju att det här kommer du, jag tror tyvärr att det här kommer du få spela online för att spela multiplayer. Jag tror inte du kan antagligen. göra det i soffan. Antagligen. Tyvärr. Ja, men, men det är fortfarande ett spel som jag kommer att skaffa och du spelar som du kommer att skaffa. Ja. Och jag vet att eh, vår kompis Fidde som, som du var hemma hos skulle spela det här. Kommer Han antagligen kommer skaffa, skaffa också. det också. Eh, Sen har vi säkert någon fjärde vi kan lura in på att skaffa ska det. Kan, vi kan lura in Joje på att skaffa det. Ja, det blir jättebra. <laughs> Sen har vi, när vi är ändå är inne då på Final Fantasy Mm. World of Final Fantasy kommer till Switchen. Ja. Och de kallar det World of Final Fantasy Maxima. Ja. <laughs> och World of Final Fantasy har ju vi pratat om innan. Ja vi har gjort. Och eh, skaffa det. Det är en stor jädra hommage till Final Fantasy-serien av bara nostalgi och underbart sätt. Mm. Det är alltså när Naff said skaffa det. Och här i det här Maxima då kunde du använda någonting som kallas för Avatar Change som gjorde att du kunde switcha till äh, din avatar till att se ut som äh, någon av de klassiska karaktärerna. Jag i man och det kan ju man inte till, på de gamla versionerna. Nej. Men så det, men det är det och grejen är att World of Final Fantasy för all del går att spela på PC, eh mm. äh, men jag är mer för att man ska sitta på konsol med såna här spel. Men jag är ju också det. Så så grejen är att åh, ah, jag har det till PC, jag vill ha det till Switch. Mm. <laughs> Man kan inte hålla på och köpa två, tre kopior av varenda jävla spel. Nej, det går inte. Det går faktiskt inte. Sen så kommer ju köra på dungeons också. Chocobo Mystery Dungeon. Det ja, ja mm, det är det? Mm. Everybody till och med va? Everybody, ja. För att nu i den här versionen så kan du befrända alla fiender som heter. Precis, det kunde precis. Du inte, kunde du inte ge originalet? Och man kan även spela två spelare. Ja, k. Så ja, det är ashäftigt. Just det, World of Final Fantasy kommer 6 november. Ja, just det. Precis. Ja. Skull Crusher's Mystery Dungeon kommer någon gång under vintern? Ja, så att vi får lite. Det är också lite luddig informationer vi redan börjar gå in på vintern. Ja, vad vi, vi får se. Ja, vi får se. Ja, ja. När det kommer. Sen då om vi bara drar lite lite snabbt förbi då så har vi Final Fantasy 7, ja. Final Fantasy 9, ja. Final Fantasy 10 ja. och Final Fantasy 102. Ja, ja men sen. Som också då kommer som släpp på switchen. Ja, och inte bara det utan Final Fantasy 12 remastered kommer ju också. Ja just det. Ja, herran, det stämmer. <laughs> så att det det blir jättemycket Final Fantasy här nu. Square Enix har verkligen bara släppt loss. Eh... Ja, men de har ju ändå varit lite låsta där på uh, PlayStation. Mm. Så nu ser ju de en öppning och det märker ju ett antal om att de täpper till öppningen. Ja, verkligen. En <laughs> väldigt stor väldigt förundrad över att de inte släpper 8:an också. Visst, det kanske Det är faktiskt grepp. Det det är inte det är inte så bra. Nej. Men det finns ju folk som tycker om det så att varför inte? Jo, det gör det. Nej, nej, nej, det finns en sak de gillar i spelet och gillar inte spelet. Ja, jag tänker på trading på kortspel i det. Ja, för det, det var fantastiskt roligt. Det är skitkul. Men jag gillade ingenting annat i det spelet. Nej, grejen är att jag hade faktiskt en en idé för ett tag sen. Jag tänkte så att ja, alltså jag har ju jag har ju liksom spelat, jag har ju kört igenom det spelet bara för att eller startat upp det spelet bara för att kunna spela kortspelet. Ja. Eh, ganska många gånger. Ja, jo man. Och tänkte att, "Hä?" Hmm, Eh uh, undrar man inte det finns som ett mobilspel. Görer det inte det? Gjorde jag det. Ja, oh, jag hade förr men att det gör det. Ja, <här> jag menar så att det finns ju att spela bara det här spelet. Ah, vad kostar det? Det kostar ingenting. Det är ah. gratis. Ah, är det pay to win? Eh uh, ja. Ah, ja, klart klart. Allt är det någonting man jädrar mobilspelen. Eh mm. <här> uh, tyvärr, men däremot så kan du ju spela mot datorn i det. Ah. Nej, alltså att ah. du du kan fortsätta bara spela liksom. Ja, jo men ja, men det ja, det känns som att eh, efter det här avsnittet så ska jag dra ner det och testa det. Ja, ah, jag tyckte att det var lite eh ja, det kändes lite cheap. Det kändes inte som att man hade lagt några pengar på det. Ah. Så att det var lite Nej, eh, det är Square Enix som har gjort det. Ja, jag tror det. Ja, ah, ja. Ah. Vi och får det, se, vi får se. Det heter ju inte Final Fantasy 8 card game utan det heter ju vad det nu heter jag typ try att... try någonting. Ja, ah, kom vi då. Ja, precis, precis. Eh men i alla fall jag tyckte det var konstigt så att jag, jag undrar om inte det är att det är liksom licensen att de inte kan få loss den från PlayStation eller någonting. Det kan vara något sånt. Vi skulle skisa på att det är Ingen något sånt. Ingen aning. Men som sagt, Final Fantasy 7 kommer. Ja. Och eftersom jag äger Final Fantasy 7 på alla andra konsoler så måste jag ju köpa det till det här också. Ja, det är klart. Det är klart. Liksom. Det är ju det jag har ju inget att. Jag var inne på att köpa två till kopior. Vad har du åtta kopior av Final Fantasy 7? Ja, jag ska se vad hur blir det nu. Har en eh jag har en version till PC som är en nedladdningsbar. Eh en version som är till Steam till PC. En version som är original, eh har i originalboxen stående samma. Sen så är det en till PlayStation, vanlig original PlayStation, en till eh, PlayStation 3, PlayStation 4 PSN-versionen och en till PS Vita. Ja. Så det är sex versioner. Så nu av blir det ett samma du, spel. Det blir den sjunde versionen sjunde. då. Sjunde. Jag var inte så långt ifrån med mitt gissande. Nej, precis. Det jag och jag bara slängde ut en siffra för jävlas. <laughs> Jättebra. Ja, nej men det är bara det att jag har tre versioner av PC-releasen till. Det. Ja, precis. Jag kan älska det spelet lite väl mycket. Tror du? Jag tror det. Eh vilket är en av anledningarna till det som rädd för över remastern, men varför ja. man får hålla hoppet uppe? Ja, i men vi kommer ju spela den. Det kommer vi göra. Eh, så jag Vad jag... är sidan bra eller dålig? Det kommer vi spela den. Ja, och jag kommer förmodligen försvara den också bara för att eh, Det är fallet för att det kommer näm precis. Men ja, nej, det ska bli spännande att se. Ja, i men om med de här fantasynyheterna så börjar ju vi närma oss slutet av eh, Nintendo's nyheter. Ja. Precis. Och de var lite elaka på slutet va. Var ju det, de var ju det. Så att de eh, hade ju en liten här bara, ja nu blir det nu kommer komma man in till eh, Isabells kontor i från Elmwood Crossing. Ja och då blir jag bara wow. Åh samma ja, här jag jag bara yes. Elmwood Crossing. Elmwood Crossing. Ja. Och aspe på detta och sedan eh, tyckte också för att jag har en vän som heter Emma och hon är väldigt väldigt inne genom Elmwood Crossing. Hon är så mycket inne i Elmwood Crossing att hon har mobilversionen utav Elmwood Crossing och har gjort en typ lampkult i det. <laughs> hon, hon helt helt såld på ämnet med crossing. Ajman. Och nu får hon där liksom jag tänkte det... jag så jag skrev jag skrev till samtidigt till ja. Joje när det här den här gick direktandes då. Jag skrev a nu blir Emma glad och tyckte hon ja tyckte han ja på grund av Wendy med crossing då. Ja Jämvensan. Och sedan sedan så visade det sig att i den här videon så får vi se Isabelle när hon sitter uh, vid sitt skrivbord mm. och får idén att Nej men jag ska lämna Animal Crossing och gå med i Super Smash Bros. Och sen säger hon nej. Det kan jag ju inte göra. Nu nu får jag får jag rätta mig själv efter hur det hur verkligheten är och sen så får hon ett brev. Ja. Och i det här brevet säger de att de vill ha henne i Smash. Ja, men så grejen var att videon var till för att visa att Isabelle från Animal Crossing kommer vara med som spelbar karaktär i Super Smash Ultimate Bundle, vilket var askult också? Ja, det är ju helt otroligt. Ja, Jensan. Och grejen är att uh, när de släpper Super Smash Bros så släpper de även en ultimate bundle yep. som är en ny Switch ja, en designen det, på Switch. Precis, du har dockan egentligen bara. Dockan som blir mycket snyggare, men ja. en vad ska man säga, en skuggvariant av mm. hela Kroon. Ja, är mennsan. Eh massa karaktärer från från Ja, men och säll lite skysta streck på game konsol. Ja, ja, precis. Ja, men lite design så där. Lite lite cool så där. Ja. Ja, det är ju de där den klassiska korset som är i Smash loggan. Ja, precis, så. precis. Så grejen är att vi vi fixade det här och bara nej vad vad hände med Normal Crossing? Man blev man blev ju exalterad över att eh, att Isabella ska vara med ja, i Smash. Ja, precis Absolut. precis. Men, men samtidigt så blev Normal Crossing som <skratt> han var lite krossad över det. Ja. Men men de baden faktiskt att stanna kvar och titta till slutet precis innan det här kom. Ja, men och det gjorde vi. Vi tittade till slutet och vad fick vi se då? Vi fick vi se Tom Nux sitta på sitt kontor och var alldeles eh, ledsen över att Isabella hade åkt iväg och ska vara med i Smash. Precis. Och så han har han ett nytt uppdrag nu. Ja. Han måste ju få ta in borgmästare. Precis. Så det får jag han göra i nya spelet som kommer under 2019. Ja, det var Crossing 2019. Ja, det ser vi fram emot. Det kommer bli riktigt spännande. Så mysigt. Ja, nej det det var det var en väldigt bra Nintendo Direct verkligen. Ja, den var det var fantastisk. Mycket nytt mycket fina saker att se fram emot och Jag tror jag kan räkna på på en handwicka spel under hela Direct som jag inte är intresserad av. Resten är jag intresserad av. Ja, definitivt. Det är jag... helt otroligt många titlar. Ja. Det är grymt Nintendo ni fortsätter så här. Ja, precis. <laughs> så att ja, nej, det det ska bli väldigt spännande att se. Och nu är vi ju Ni har ju pratat här i nästan 1 och en halv timme om om spel ja, igen. Ja, igen. Ja, en vecka med spel. Ja. <laughs> och återigen då, vi tackar så jättemycket för att ni har stöttat oss under de här det här halvåret som är ändå har på. Det ses. Ett halvår, tack så otroligt mycket allihopa. Mm, och som en liten extra tack så kommer vi ju faktiskt ha en liten specialstream i avsnitt 30. Ja, vi har ju nämnt det tidigare också att avsnitt 30 kommer hela inspelningen av avsnittet sändas live på Twitch. Ja. Och då sitter vi här i studion och kommer spela in det samtidigt som vi sitter och sänder det live på Twitch. Jajamän. Och jag börjar kolla lite på på om vi kanske ska sända det live på Instagram också. Jaha, kan man göra det med? Jajamän. Okej, okay, ja, då kanske vi gör det också. Så vi får se, det kan bli Instagram, blir det inte Instagram så blir det live på Facebook också. Mm. Ja. Yeah. Då det det kommer bli spännande. Det kommer bli så otroligt häftigt och och och skämmande. Ja, verkligen. Jag kommer sitta här med helt illrödar så chim runt och våga säga någonting. Ja, nej, det det kommer bli det kommer bli kul. Vi vi klippte ju inte så mycket i våra avsnitt faktiskt. Nej, så vi det, gör vi inte det Så att det men det kommer ju bli lite av de här hostarna och lite såna här saker de här precis, precis. men det roligaste då. med det här avsnittet är inte att få se er sitta och hosta och sånt nej. utan det roliga är ju att ni kan vara med i avsnittet och ställa frågor live som vi tar upp under inspelningen och har med i nästa avsnitt. Ja. Det är precis det som kommer hända. Ja, jajamän. För det ja nej det ska bli det ska bli väldigt väldigt spännande att se hur hur det blir. Ja, otroligt. Och med detta så så är la vi klara med dagens avsnitt. Ja. Ja, och ni vet ju att som vi vi tidigare sa i avsnittet också som vi har sagt i andra avsnitt vill ni spela med oss ta kontakt med oss ni kan kontakta oss via våra egna privata Twitch-konton yep. eller via Facebook på Gameover eller Instagram Gameover och Twitter Gameover. Ja, jag menar sen. Vi finns där ute, bara hör över. Ja, jag menar sen, det gör vi och det finns ju även länkar i i avsnittet här nere i alla fall då. Ja, precis, precis. Och sen kan ju ni alltid lyssna på våra avsnitt i på Bistreet sida och som vanligt på iTunes och Acast och lite fler ställen. Precis. Det går alldeles utmärkt. Vi har också hört det att det finns folk som har lite problem med att komma tillbaka till gamla avsnitt för att sidan är lite trasig. Vi håller på och försöker fixa det. Ja, i man, det är när man kommer in på våran slash /gameover adress ja. och man försöker gå tillbaks till första sidan så så säger den att page not found. Men det man kan göra är då är att gå tillbaka till huvudsidan alltså podcastboras.se där man har alla boras podcaster. Precis. Och då går du in och klickar bara vidare bakåt tills du kommer Ja, du kan bläddra där ja. ja. Precis. Det går även sökar på oss, men den sökfunktionen är också lite lite trasig så du hittar jag tror du hittar så här fyra avsnitt på random, vilka fyra avsnitt det är. Ja, ah, lite... jag har inte ens testat den funktionen. Ja, ah, den, den, den är lite en liten konstig. Men som sagt, ni har ju oss alltid på iTunes och på AK och såna här platser också. Precis. Och så sen att... skickar vi alltid en länk eh på vårat eh, avsnitt på Facebook-sidan också när vi släpper ett nytt. Precis. Så där kan ni också faktiskt gå tillbaka och bläddra tillbaka hela Precis. hela lagningen. Precis. Alla avsnitt är ju uppladdade på Facebook-sidan. Jajamensan. Så att med det så tackar vi Bee Street för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna och spela in podden. Ja, absolut, tack så mycket. Och vi tackar alla våra lyssnare som stöttar oss. Ja, i men vi älskar er. Ja, vi älskar er väldigt väldigt mycket. Och med det så säger vi Game, game over man, game over.